Idag så är det söndagen den 15 mars 2020 och idag så kommer vi göra förmodligen ett av de viktigaste avsnitten i vårt poddhistoria. Och idag så är vi samlat ett helt gäng faktiskt och det är jag Martin, så är det Patrik och så är det Linda Karlström, Simon Schack och Daniel bakom Youtube-kanalen Sacleo Se Bombar. Och vi ska då diskutera det här corona-hysterin som har blåst upp nu och allt som händer kring det här då. Och jag vet att Patrik skulle vilja börja inleda lite här så att jag lämnar över bollen till dig direkt Patrik. Ja, yeah. mm. tack Martin. Ja, det här är ju fantastiskt tycker jag och ha så många kloka människor på den här podden samtidigt. Det har aldrig inträffat förut tror jag att vi har haft <laughs> en sån tröst. Och, och jag tänkte, om vi gör så att, ska vi presentera oss alla eh, lite kort och snabbt? Eh, jag kan ju börja, eh, jag heter Patrik och jag är eh, en del av den här podden som eh, heter Radio Cubano. Den har pågått i, i, vad är det, två år nu ungefär va? Och. Ja, vi, och vi pratar ju om alla möjliga ämnen och det hittar ni ju i historiken och naturligtvis tidigare avsnitt. Då, va? Men det är ju det är väldigt stora och, och, och knepiga frågor. och Det handlar mycket om, om media och vetenskapsbedrägerier som vi lever med idag. Och jag har tittat på det och blev uppmärksam eh, på allvar kring detta för ja, ungefär två, tre år sedan var det nu. Och innan dess så hade jag förstått att det var väldigt mycket problem. Eh, inom medicinen också som jag har tittat på väldigt länge innan dess, det här med medicin och hälsa det har jag förstått stämde inte riktigt som det var men det som fick mig att vakna upp och, och på allvar det var ju det här med att insikten att, att eh, 9-11 inte var vad vi trodde att det var den händelsen Ja, och Martin kan du ta en mm. liten kort Ja, Martin heter jag och eh, det var ju jag och Patrik då som startade den här podden den fjärde Juli 2017 och det var ju efter att ja, jag har ju varit i en del nationella sammanhang och så lyssnade jag på nationella poddar så tänkte jag att det är ju bara ingen in och berätta om den här media för att de är ändå lite kritiska mot media i de här sammanhangen då men inte riktigt så kritiska som jag hade tänkt då så att det blev ju inget av det då så att det slutade med att nej vi får faktiskt starta en, en podd själva helt enkelt och, och då hade ju jag och Patrik fått lära känna Simon Schack också hade äran att ha med honom i början av programmen. Eh, ja, Så det var lite kort om mig. Mm. Då tycker jag vi tar Simon som vet, har varit ja. en stor del av den här podden. Kör på. Ja, jag heter Simon Schack och lever i Italien och eh, i de sista 15 åren ungefär så har jag analyserat eh, propaganda i medien. Och eh, min första stora insats kan man säga var en film som heter September Clues som berättade hur, hur eh, 9-11 hände. Alltså vad de, hur de gjorde de brukade falska tv-bilder för att berätta sagan. Uh, sen efter det har jag de sista 6-7 åren gått över till att titta på astronomi faktiskt. Och skrivit en bok som heter Tychos, som vi har snackat om på podden flera gånger. Och, men just nu vad jag kan bidra med i denna samtalet, så kanske för att jag, är, jag bor i Italien och här i Italien är det ju verkligen massisteri. Och man får alltså inte ta bilen och köra runt utan att ha ett papper med sig. Där man beskriver vad man ska åka till, annars så får man en bot av 206 euro och en kriminell äh, anklagelse. Så det är min, min korta in, inledning här för, denna, mm. för, denna, för detta samtalet. Mm. <coughs> ja, och så har vi Linda Karlström med oss också. Hej! Ja. Hej på er. Jag sitter här hemma i Österbotten i Finland och jag tycker det här ska bli jättespännande att få vara med så många kloka människor på en gång och fundera och diskutera lite. Mitt specialområde är ju vaccinationer som de flesta känner till och jag kan säga att för 11 år sedan när spininfluensahysterin höll på då höll jag på att gå under alltså för jag gjorde ingenting annat än satt vid datorn. Jag läste allt som fanns. Jag skrev en massa artiklar. Jag försökte göra precis allt jag kunde för att få mina medmänniskor att förstå att de skulle låta bli vacciner. Det var väldigt få som lyssnade på mig. Men det är klart det var ju värt det för det fanns de som lyssnade på mig och de tackade ju mig efteråt. Men den här gången så har jag känt så här att men gud jag orkar inte en gång till med den här idiotiska hysterin för jag förstår ju att det är ett skådespel från början till slut mm. så jag är egentligen relativt i hela den här hysterin. Så därför tycker jag att, att det ska bli så intressant att få lyssna på er som eh, vet lite mera. Sen kan jag komma med, med mycket infallsvinklar och, och erfarenhet kring hur media ljuger, hur de vinklar. För jag har ju svininfluensan i, i färst minne. Plus att jag de senaste dagarna har tagit mig tiden att sitta ner lite och kolla på det här med corona nu när jag ser hur det verkligen spårar ur. Så att det här är liksom, jag är mera här tycker jag för att ställa intressanta frågor till er. Och sen så lockar jag väl fram ganska mycket information den vägen. Också för våra lyssnare. Mm. Mm. Mm. Toppen. Tack. Och sen så har vi en uh, ny uh, som har inte har varit med i den här podden förut som heter Daniel och du har en Youtube-kanal. Sakleo ja. Bumba va? Välkommen. Ja, ja, tack så mycket. mycket. Jättekul att vara här och så roligt att det hände lite spontant som det skedde där. Att, uh, först att vi har en gemensam vän som uh, ni pratade med bara för en vecka sedan eller så tror jag. Mm. Och sen som en ren slump i torsdags så, så går jag på backaplan. Och så kommer en man som ler och så tittar med rätt i, i ögonen och sträcker fram handen. Och säger hej Zekleå. Och det var Martin då som stötte på varandra av rälslen. Och så bokade vi in den här tiden att vi skulle ha den här podden här och in inåt. Så det är jättekul att vara här och prata mer. Kort och gott, Daniel heter jag och bor i Göteborg. Jag. Jag satte igång med den här kanalen Zekleå precis innan Stockholmsattacken. Mm. Och då hade jag ju det första jag började dissekera i var den här lastbilsattacken i Nis nice, i Frankrike. Och sen så kom ju den i Stockholm och det var en djupdykning in i den och dissekera liksom alla detaljer av vad som sker. Och på något sätt få fram liksom hur, hur gör de? Vad gör de? Hur går det till? Hur ser den här mallen ut? För det är en mall de använder. Mm. Både när det gäller ja, så kallade terroristattacker men även sådana här saker då. Så det är väl det jag håller på med nu de senaste åren, försöka se den här, <laughs> se det här receptet ut som de håller i, som de kör med varje gång. Och sen när någonting dyker upp som är en sån här anka nu som den här coronagrejen, att man tittar på det och så jämför man då med de här sakerna som man har sett innan i olika påverkansoperationer. Så kort och gott, det är det jag håller på med. Mm. det ska bli jättekul jag ser fram emot eh, att fram emot att, eh, att vi ska ta ut den här styrkan som de har i sitt budskap och deras styrka är ju den här lugnen de baserar ju alltid eh, sin propaganda på någon form av lugn som är liksom i botten, som är i kärnan mm. och sen är det också att exponera där vad de vill åstadkomma för de, är, de skjuter som ett vapen mot oss, mot alla människor i hela världen Ja, men de åstadkommer någonting så det ska bli kul att få höra och, och, och bakkasta ut det där och se vad vi får fram. Mm. Mm. Mm. Ja, toppen. Tack. Men vi kanske ska ta och börja i den änden direkt tänker jag med, med det här med, med eh, coronaviruset eller covid-19 eller vad det är man vill kalla det och, och den så att säga media- rapportering som har varit du, du har ju tittat på detta mycket Daniel och ja. har ganska många videos nu om just det här med Corona. Kan du berätta lite om vad du har tittat på och vad du har kommit fram till? Ja. Det var lite gott, jag, liksom, jag har ju tagit den här approachen och jag har inte gått ut och sagt det här är vad jag tror för det första jag, jag visste inte. från. Efter ett tag börjar liksom, jag känna igen lugnarna väldigt fort. Men jag försöker aldrig komma från, liksom, kasta ut mina slutsatser direkt utan jag försöker visa: Okej, okay, så här ser påverkansoperationer ut. Så här brukar man göra. Och då tar vi och tittar på det här med corona. Kan vi se några mönster som återupprepar sig? Och det var väl det första jag började göra med de här klippen som vi gjorde då. Det första mönster nummer ett då. Som är så här klockren det var i den här övningen. Så de höll John Hopkins Society, Bill and Melinda Gates Foundation, mm -hmm. ihop med WHO, den här 201. Uh, -oh mm. Den är ju liksom. <laughs> ja. Och så hade de ju de, de, ja, ni har säkert tittat på det. De sp spelar in de här så kallade paneldiskussionerna och även så här fikade nyhetsklipp som, som en del av den övningen. Men när var det de gjorde den övningen? Vilken... Oktober 2019. Oktober var det, ja. ja. De har gjort den i flera omgångar. De gjorde den i 2018. Och i den övningen de gjorde den 2018 så spelade de in ett klipp när corona bryter ut i 15 december 2019. Ja, så att de mm. att liksom, corona-brottet sker 15 december 2019. Ja, det var ungefär då det skedde. då. Mm. Och om alla aspekterna, hur det påverkar ekonomin, hur flygen etc. Sök, Kände man ju När man vet att eh, som i Stockholmsattacken, att de gör de här övningarna alltid. De mm. övar ju på Olegens byggnad, så övar det ju Säpp och försvar i polisen, sjukhuspersonal etc. Så det var, det var väl liksom en av där, en stor check liksom direkt där. Vänta lite. <laughs> mm. Jag okay, yeah. kan, kanske bara lägga till någonting på den här yeah. oktober uh, simulation de hade. De, de, detta hölls i New York då, i ett hotell. <coughs> yeah, alltså Johns Hopkins uh, Center for Health uh, Control och um, Bill and Melinda Gates Foundation och uh, World Economic Forum. Det var de här tre aktörerna som samlades. Det var 130 deltagare och en liten sån här trivial sak om denna, det var att när de gjorde registration, alltså de kallade in människor för denna mötet, så hade de, du kunde vinna ett pris. Och det var en sån här plushie, vad heter det på svenska? Ja, gosedjur ja. som är i form av en sol, gul sol med röda prickar runt omkring, en corona alltså. Och det är liknande exakt var de sen kom ut med, med coronavirusen, hur den skulle se ut då i mikroskop så de har liksom till och med alltså delar de ut de här till de första de, som skrev in sig som register till den här och det är bilder på den här, här lilla, lilla söta gula solen med röda pickar och det, det, det hände alltså. Och ähm, äh, så de, de håller på så här med <coughs> vad, vad som heter predictive programming. Men det, det, det är också någonting som händer i andra lägen också. i, i Till exempel i artistvärlden. Äh, Madonna till exempel som i äh, Eurovision förra året 2019 så um, sjunger hon då, uh, en ny sång som heter Future mm. och uh, där hon ställer upp med en gäng dansare som är klädda i gasmasker och uh, uh, en viss stund i sången så vänder hon sig runt och blåser på alla danserna som faller ner döda och så det var ju Martin som häromdagen mm. <laughs> Ringde mig och sa Har du sett på Madonnas Albumcover? Oh. Nej, nej, sa jag då? Baksidan Okej, okay, så går jag till, letar efter baksidan Av Albumcover Av Madonnas senaste album Kom, i, kom ut i, i 2019 September Då är det alltså en en skrivmaskin, en korona med Madonna med handskar som, som, som skriver på skrivmaskinen. Mm. Man ser två händer med handskar som skriver på en gammal Corona-skrivmaskin. Mm. Eh, ja, ska man då säga att det är väl triviala saker, det kan vara sammanträff då. Det är många, många människor som resonerar på det sättet. Mm. Men det är alltså Madonna uh, predictive programming enligt mig. Mm. Och så var det en annan sak om man hittade helt by, by chance. Alltså. Det är det i vad heter det? Comics-världen. Comics Asterix källde ju hela världen till. Asterix, inte sant? Och um, Asterix, Obelix. Och en av de, de näst sista albumet som kom ut uh, kanske mer, lite mer än ett år sedan heter Asterix i Italien och eh, handlar om en, en race med chariots en chariot race där alla olika chariots från hela Europa alltså barbarer och vikingar och sånt blir inbjudna och kapplöper då men så ska, så är det the favorite of the race han, han är ju romersk och Caesar vill ju att han ska vinna så han är the favorite i Italien och alla hyllar honom och han heter Coronavirus. I boken. Och då, och man, man, det är, I boken så är det massa, massa coronavirus. Det många människor som skriker Coronavirus. Boken är full med Coronavirus- äh, skrifter då. Och hans äh, äh, medspelare, äh, alltså han som, det är två människor i den här, här chariots. Han, hans hans kompanjon och hans kompis. Det är en liten tjock, liten gubbe som heter Bacillus. Så mm. det är coronavirus och Bacillus som är den romerska teamen då. Mm. Som är favorites of the race. Och, och det är en race som går rakt över Italien. Från Maderna till Nabori. Så allting är staged in Italy. Och, och vad händer efter ett år? Coronavirus i Italien. Det är Italien som är störst drabbad. Mm. <coughs> Inte mm. sant? Det vet ja. vi alla. Det ska bara nu 1266 som har dött i coronavirus, säger de. För här är absolut... jag bara det. Jag känner mig precis... Detta är ju uh, martial law som vi, som vi har här. Ja. Alltså vi kan inte gå ut, allting har stängs. Det finns, om du ta bilen så måste du ha mer papper som en auto-certification- och skriva var du ska åka till. Om du inte har en bra grund för att åka någonstans så kan du bli stoppad och få 206 euro i boots mm. Och en criminal offense record. Så, så mm. gravt är det just nu. Mm. Ja och sen berättade du det att det var inte, det var inte så smidigt att, att, att gå och handla heller då. För då måste man ha skrivit på en lapp. Dels att man ska åka till affären då. Sen som när man kommer dit så hur var det då? Ja, så det, det var en lång, lång kö som aldrig händer Lång, lång kö med människor som väntar för att de håller dörren stängd och släpper in bara en efter en ungefär. Och alla har masker på sig då, de här protective masks. Om du inte har en som jag inte hade så, så tittar människor snett på dig. Så det är lite hemskt. Och eh, sen när jag skulle ut från supermarknaden så var gubben som skötte dörren borta. Så jag stod där i, i tio minuter och, och frågade Is anyone here? Va? Eh, och jag, jag kände mig Se mm. sequesterad. Mm. Um, lite hemska uh, saker, men jag menar, annars har jag det bra och uh, lider inte av det. Jag, jag tycker det. Jag har ju som tur var en, en fin trädgård och, och behöver inte åka någonstans just nu, men jag tänker mig så många människor som upplever detta och som, alltså det är fruktansvärt dramatiskt egentligen. Mm. Mm. Så ja så många människor som har barn och hur gör dem och som kanske då fortsätter jobba, men har barn hemma nu, alla skolor är stängda. Det är absolut hysteria och överreaktion för, en, för vad då? Någonting som vi inte ens kan se. En virus som, mm. som då ska vara en speciell virus som ja, vi har aldrig sett en förut. och Vi måste stänga in alla, här, det här. <går> ska vi då göra det varje, varje vinter när det blir influensa? Har vi gjort det någonsin? Nej. Mm. Exakt. Och alltså och där, där skulle jag gärna, om jag får komma in med en fråga här till, till dig Simon som är väldigt påläst just om det här. Alltså varför är hysterin kring det här påstådda viruset så här stort med tanke på att varje år om vi ser till hela världen så smittas många miljoner av influensa om många hundratusen dör av influensa. Och vi har ju inte ens kommit i närheten av sådana siffror ännu vad gäller coronavirus. Varför denna hysteri nu? Alltså är dödligheten enormt stor i coronaviruset? Eller vad är det som gör att folk flippar ut totalt? Den är absolut inte enormt stor. Det är väldigt få människor i hela världen som sägs ha, ha gått åt. Eh, om du ser på numren, om du går på Wikipedia-page eh, av coronaviruset, så är det ju listan av alla länder i världen. Och 95 procent av länderna i världen har noll deaths. Noll mm. casualties. Eh, det är bara liksom några... Det är Spanien, Italien, och lite, lite, lite Tyskland, lite England. Och eh, nu lite grann i Amerika. Men Amerika har ju varit... Det kunde vara där, 14 döda i Amerika. Ja, Någonting sånt. Kanske 25 nu. Men det, det, det är väl inte en pandemi. Det är på inga slags... Det kan man kan Matematiskt, statistiskt, det är, det är absolut ingen pandemi. Så detta är, det finns ju bara ett svar på varför detta händer. Det, detta är ju en exercise. Det är all, fullständigt... Uh, uh, en helt uh, militär... Uh, programmerat exercise för att se hur de kan kontrollera en hel befolkning och de har koncentrerat sig på Italien for some reason. Men jag tror jag vet varför Italien har blivit valt För att, äh, kära Linda, du kanske har följt med lite grann i de sista åren i Italien så det har det varit en väldigt stor kontrovers om äh, tvångsvaccin. Jo då, det känner jag till mycket väl Och Italien sa nej till det Det är, det är några som säger att det var 50% av, Ungefär av Italien som inte ville det Som, mm. som blev väldigt äh, Arga på detta mm. Och till och med Salvini då Som var som, Ja det var han som blev president en stund Men föll snart efter Han ska ha varit Mot äh, svångsvaccin Och man kan ju mm. förstå varför De tog bort dem. Ja precis och så det här är någon slags, va? en slags uh, punishment för att italienare nu ska, nu, nu kommer ju italienare till att rusa till doktorerna. Åh, spruta i mig vad som helst. Ja, jag vill ha så såklart mm. Mm. efter detta. Ja, så kommer det inte att hända. Tyvärr. Mm. Mm. För att folk flest vet ju inte vad detta är om. De blir ju rädda. Va? Mm. Och eh, hälsan i Italien, det är ju liksom topp of the list av vad människor tänker på. Hälsan, ja. mat och hälsa är viktigast i Italien. Så de har klart, tydligt valt Italien för att de vet, de vet att det ska fungera jättebra och kommer till att fullständigt utrota eh, dissent mot vacciner. Mm. Och det är, det, är, det är till och med, de skojar nästan på, på tv. Det var en, en, en tv-program med en, en dam då som, som säger Vad har hänt med alla anti nu. Ja. Och då säger tv-kvinnan: Ja, that's the coronavirus miracle. Ja, ja. precis. Mm. Mm. Alltså, de har ju hör vi inte mer från. But it's the coronavirus miracle, säger tv mm. Mm. Ja, som är ju Alla tv-människorna är, är korrupta, som vi har förstått i de här åren. De är med på spelet. Det är det som människor måste förstå. Att hela medien är med på det, hela medien, världsmedien är med på de här eh, machinationerna. Machination, jag vet inte vad man säger på svenska. Men det här är ju bara ett spel som de spelar och ser hur det fungerar och det, fungerar. det funkar jättebra. Eh, Se, speciellt i man måste sen också understryka att många av de här människorna som arbetar på media och som är med i spelet, de är ju egentligen bara nyttiga idioter för de är ju inte medvetna själva om att mm. det är ett spel som de spelar med i. För att mm. det här har ju upplevt många gånger när jag säger till, till systemmedia att de bara är pjäser i ett spel. Då bara skrattar där de liksom hånskrattar och tycker, ja, ja, jo, jo Oj då, mm. men jag har visst inte själv märkt att jag ingår i en konspiration, nej, nej, men det är klart ni vet, gör lustig, liksom försöka göra mig, försöka göra sig lustig ja, över ja. att jag påstår ja, ja. att de är involverade i ett spel, men det är ju för att de själva inte förstår, de har ju inte helhetsbilden mm. utan de, de är ju där och tycker att de fullföljer sin plikt i hundra ja, procent ja. Men det är ju klart att cheferna av tv-kanalerna vi kanske vill vet lite mer men själva, ja, det de, de workers och de som säger, snackar på newscasts. De kanske inte vet men de, de, de, de, de sitter ju bara och läser en text. Exakt. Men, ja. men, <laughs> är... De brukar inte läsa egna hjärnor någonsin. Jag tänkte när du sa det, där, vi, sa det här, vi vet inte om det är en pandemi. Det var en grej jag började intressera mig för. Mm. Vad är en pandemi? Alltså definitionen av mm. Mm. pandemi. Har du, har du läst någonting om det Linda? När du lärde svininfluensa? E jo jag kommer har... ju ihåg med svininfluensa. Pandemi, alltså nu kommer jag inte ihåg detaljerna. Men pandemi då är det någonting som hotar eh, alla världens länder. Som mm. sprider sig till alla världens länder. Mm. Men sen kommer jag inte ihåg om de hade vissa procenttal och sånt också. Så, det, det verkar så här: då att innan svinfluenza innan svinfluenza-pandemin kom, så hade vi HO en definition av pandemi. Och i den definitionen så fanns det eh, liksom en skala av dödlighet, det vill säga severity på engelska, men också en spridning. Så det var liksom, det fanns ett väldigt definierat kriterie. Men precis innan eh, liksom, precis innan svininfluensan kom då så tog de bort den definitionen och de tog bort de här eh, klassificering av severity och mm -hmm. spridning. Mm -hmm. mm. Stämmer. Så när, när det väl hände sen då när den här influensan kom ja, men då, då passar ju faktiskt vilken influensa som helst passar in i definitionen pandemi. Visst. Mm. Så mm. Jag, gick, jag gick in på deras hemsida och tänkte det måste ju finnas något dokument, liksom, någon pdf någonstans som man kan se hur de definierar olika orden. Och, och det hade de, de hade en sida och där fanns inte pandemi med. Och så hittar jag en artikel av en forskare som skriver att det är ett problem att WHO inte längre har en definition av vad en pandemi är. Mm. <laughs> och då börjar man ju liksom, ja, okej okay, nu håller de på igen. För de är ju kända för att hålla på och leka med termer. Till exempel vid terroristbrott så kan de ju kalla det för ja, särskilt händelse istället. Och vad är särskilt händelse? Ja, men det är inget sådant. Så de ljuger ju inte egentligen då. När de Nej säger precis. Att... Det är ju liksom ett, ett, ett, ett dolt sätt att ljuga på. Eller de håller på väldigt mycket så och, och ändrar på termer. Liksom. De, de använder ord som man förknippar med vissa saker. Men de själva har då gett en annan betydelse än vad vi tror att det är. Ja, det, och det, det där ser man ju hela tiden som precis jag, du gjorde mig uppmärksam på det. Jag, jag i och för sig hade sett det i förut, Daniel, men, men det, det är ju helt korrekt det där att nu, nu så innan då så, så, ja. så gjorde man så att man kunde kalla i princip en förkylning för eh, pandemi då. Ja. För att förkylningar uppträder ju på flera kontinenter och eh, är du eh, krasslig så kan du ju dö av en förkylning eh, ja. och det är smittsamt och, och, och det drabbar många människor. Alltså så faller det då inom WHOs definition av en pandemi nu för Aha. tiden då. Men det är ju inte riktigt vad folk tänker <går> på när man hör, hör. pandemi det. då. Va? Och det är ju samma sak, jag menar det är ju som Linda när man, när man pratar om, när man sitter i tv och säger att ja, vaccinet det här vaccinet det är riskfritt mm -hmm. och det är säkert. Och då har man ju sina egna definitioner på vad riskfritt och säkert betyder i, i det sammanhanget då när man säger detta. Och då är det så att riskfritt, det betyder att det är inte fler som, som uh, dör eller får hjärninflammation eller allergier än något annat vaccin. Det är det man menar med riskfritt. Så det är precis lika dåligt som andra vacciner. Uh, uh, och, eller vänta förlåt nu så jag fel här jag menar, jag menar säkert och effektivt mm. Uh, mm. Och, och sen så har man ju då det här begreppet effektivt och då menar man det att vi har tittat på uh, lite celler i ett mikroskop och så har vi hällt på det här vaccinet och sen så har vi konstaterat att det sker en reaktion och den, uh, den reaktionen har vi valt att kalla immunsvar eller immunrespons och det tänker vi oss att det är bra för att förebygga den här sjukdomen då som det här vaccinet ska förebygga. Då. Vi har aldrig kontrollerat om så i fallet men vi antar att den här immunresponsen gör detta. Och, därför, och det är det vi menar då när vi sitter här och säger att det här vaccinet är effektivt. Och det är ju inte heller vad folk tänker sig. Och det är också, jag menar, man gör ju likadant och i, i vetenskap. När man pratar om vetenskapliga studier så pratar man att ja, det finns en signifikant koppling mellan det ena och det andra. Och det är ju också ett sätt att, att, att ljuga med orden. För när man säger signifikant, ja då menar man att det här är någonting som vi kan utesluta slumpmässigt. Då, att, att, och sen att det är en koppling. Ja, två saker... Inträffa samtidigt Men eh, vi vet ju inte Om det finns något orsakssamband Så att man kan ju sitta och säga Att ja det finns en, en Signifikant koppling Mellan hög intelligens Och stora fötter mm. Ja det är ju för att vuxna har större fötter än barn då, Så att ja visst det stämmer ju då så, <galtung> Jag menar, det, det, det är väldigt uh, tydligt här hur, hur, hur man använder sig Av, av sina egen Påhittade termer då för, att, för att ljuga på det här sättet mm, Dribblare liksom det är, ja. Du känner igen det där dribbleriet liksom. Det är nu ett mönster Det är ju juridiska Det är dribbleriet liksom. En sån här avsaknad av ärlighet Rätt igenom Och så ser du att alla de här sakerna Det är ju jättekonsekvenser på det jag menar, när WHO går ut och säger att det är en pandemi, det, då kickar det igång massa processer i alla länder världen runt. Exakt. Och det var Den ju massa... därför också som de, som de gick ut och sa att svininfluensan var en pandemi. Därför att ett av villkoren vid pandemier var att då kommer alla länder att beställa vaccin. Yep. Så samma dag som WHO bestämde att svininfluensan var en pandemi, då Speciellt för Sveriges del. Då blev det automatiskt så att Sverige beställde in miljontals doser med vaccin. Det var alltså som att trycka på en automatknapp. Ja, nu ska det här, ja. Så att utan den här pandemiförklaringen så skulle vaccinförsäljningen aldrig ha kommit igång. Nej. Mm. Och de har ju beskrivit det här. Man kan ju se Folkhälsomyndigheten har ju lagt ut ett dokument. Man kan ju se hela den här strukturen hur det funkar från WHO och nedåt sen. Från WHO till EMA som är där EUs vad jag säga, vet inte vad, myndighet som har hand om att ta fram vaccin och godkänna vaccin. Och sen har du regeringar och sen har du olika myndigheter ända ner till lokala sjukvårdscentralen som sticker folk med vaccinet. Så det, hela processen är beskriven och allting det här kickas igång eh, genom att WHO går ut och säger att det är en pandemi. Ja. Och då måste man lägga undan pengarna, miljarderna måste läggas undan, upphandlingarna måste göras, allting måste planeras för att se till så att folk ska stickas i armen. Liksom. Och allting är byggt på ett luftslott, för allting bygger på den termen som inte finns och där är då, när man pratar om det här kärnan av en, av, en, av en sån här påverkansoperation det bygger alltid på en lugn. Det bygger på en liksom, när man verkligen skallar av allting alla de här olika lagren. Och det känns ju verkligen när man skalar av alla de här lagren och kommer till det här ordet pandemi. Okej, okay, vad är det här ordet? Och bevisa för oss att det är en pandemi att få bli sjuka. Och när vi tittar på det här då, det finns, det finns ju noll bevis för det. Tvärtom finns det bevis på att man håller, håller på och fifflar. Det, det är vad tycker jag tycker vi mm. ja, visst, det, det finns ju i och för sig bevis då för deras definition på en pandemi. Men det vi inte känner till då det är ju att den är. Alltså en pandemi kan vara en vanlig förkylning då va? Ja. Så att när de säger då att detta är en pandemi så. <laughs> men, men precis som du säger att det är ju inte. Alltså, och, och sen vill de ju då framställa detta som en, en, en väldigt eh, allvarlig och smittsam eh, sjukdom. Och det har de ju ansträngt sig väldigt mycket i, i media nu för att göra. Eh, de har ju bland annat haft en, en eh, vad ska man säga, någon slags reality-serie igång på ett, ett eh, kryssningsfartyg. Eh, mm. Vill du berätta lite om det Daniel? För du har ju tittat ganska mycket på eh, den här eh, händelseförloppet. där? Vad, vad heter vad heter det? Princess? Någonting. Diamond, Diamond Princess. Ja, just Diamond Princess. princess. Ja du har, du har också tittat på det, va, Simon? Ja. ja. Mm. Oda, mm. Det, det, skulle jag, det var liksom när de startade det hela. i den här. De brukar göra det när de gör sådana här på PsyOps. De, de väljer... Äh, Platser som kan kontrolleras väldigt lätt. Som de gör när de ska göra andra hoaxes, vet du, till exempel? De, de valde lilla Utöja för affären som är helt kontrollerbar plats, en liten ö. Eller så valde de lilla Manhattan. för att deras 911. Manhattan kan man stänga av jättelätt. Det är bara en halvö som stängs av i tre, fyra vägar. Så, så brukar de ha ett kruisskip den här gången för att starta. Den här stora terrorpropagandan. För att det är samma sak. Det är terrorpropaganda det här. Det är bara att det rör sig om virus då. Men förut var det terrorister, men de, tänkt, de har tänkt så här. Folk tror inte mer på de här falska terroristattackerna. Låt oss göra någonting som rör deras egna barn. Va? De, deras barn kan bli sjuka. Det går i luften. Det är ännu farligare. Så det är bara, det är bara en, en evolution av deras Fear-mongering-tactics. Oh, okay. Ja, verkligen. Och det, den är den bästa, menar jag. Det är, det är, det är den absolut smartaste. Här, här blir ju alla rädda. Um, vi kan ju aldrig vara säkra. Vi kan inte se den här virusen. Den är invisible enemy. Ja. Oh, oh. Och vi kan stänga vad vi vill för att människor, människor blir ju med på det. Åh, oh, jag blir klart, jag stänger min, min, min butik. Det är klart, jag måste ju rädda italienerna. Så händer det här. Oh. Men, ja. du, du, jag avslutar med att Titta på numrerna, Titta på numren, kära vänner. De som tror fortfarande på att detta är en verklig pandemi. Det är ju bara att gå till. Och titta. Jag följer med till exempel dag efter dag de här numren. Det ska vara nu 159 000 människor i hela världen som har blivit infekterade. Det är ju ingenting. Det är 0,0002 procent. Nej, men då finns det också en Wikipedia-page som heter List of people with coronavirus disease 2019 och det är en lista av kändisar och det är aktörer oh, som Tom Hanks och hans fru och så är det italienska, det är en väldigt vacker italiensk som är väldigt populär i Italien som har fått det. Och så är det en, en massa fotbollsspelare som alla italienare älskar. Och så är det basketbollplayers i Amerika. Och så är det politicians. Massa, massa oh. politicians. Till yeah, och med nice. Javier Solana, former secretary of NATO. Javier är ja. ska ha virusen. Och, och så um, Luis Pulveda, han är konstiga uh, va? author av konstiga böcker. Uh, men han är ju väldigt populär. Han har också fått uh, coronavirus, menar de. Och det, det är ja. alltså hundratals av kändisar utav en total av 159 000 i hela världen. What are the odds? Om, ja. om, ni, om ni inte vill tro på vad vi säger kära lyssnare så kan ni i alla fall lite matte och, och lite statistiska eh, teorier kan ni väl förstå detta är absolut otroligt att det ja. finns så många kändisar som redan har den Det, det, är, ett, det är ett klassiskt mönster i Sajop. Ja. Om man kollar på Stockholmsattacken eller kollar på vilken annan stor Sajop som helst så ser vi en överpresentation av mediafolk. Precis. Som är med som vittne. Oj, äh, Aftonbladets journalist var där. tv fyra journalist var där. Liksom, det är som sån överrepresentation just nu. Jag såg ju till exempel en, en dansk känd journalist från... Äh, jag vet inte om det var TV2 i Danmark. Han hade fått smittan. Sen var det ju en från... Äh, en, ja, det är många TV. En från, TV, förlåt, det är många tv personaliteter jag har över, över hela världen också. Det är också tv och journalister som har fått koronering. Gå och titta. Är så är det. Klassisk det är alltså grej. politiker, journalister, sportskändisar och eh, Hollywood Stars, som Tom ja. Hanks. Jag menar, come on. Och vet, vet du, en annan klassisk grej de gör så här. De, de skickar ut, i en del av SIF så skickar de ut sådana artiklar. Facebook-employee was injured in the terrorist attack. Mm. Google-employee de använder då här stora brands också för de märker att såna här rubriker rör mycket uppmärksamhet. Så om ni, om ni bara tar och börjar googla Amazon-employee, Facebook-employee, Google-employee alla de här storföretagen så kommer ni se att varenda sånt företag har massa artiklar att de har fått bli blivit smittade av coronavirus. Ja, ja visst, visst, visst. Det är liksom, det är som du säger räkna på det. Vad statistiskt sett, hur är det möjligt att det är så överrepresenterat? Och så tar sen en annan saj upp och räkna på det att det är så många eh, liksom tv-kändisar, journalister som är vittnen eller som är med. Och även också folk inom försvaret. Det är också en klassisk grej. Nu var det ju en från MSB som blev coronasmittad. Och en annan man som jobbar på försvaret. Det var liksom intervju med honom han Skypeade hemifrån. Och han jobbar ju med sådana här frågor. Det är också bara liksom. Nej, det var bara en perfekt match på, på vad de har gjort innan. är och med Nicola ja, Zingaretti som inte ni känner, men hela Rom känner det. Han är president för Lazio. För hela Romregionen. Han ska ha coronavirus. President för Lazio. Mm. Oh, Sen mean, kan man ju uh, okay. fråga sig, what's the big deal då? Om man har coronavirus, det, liksom, what's the big deal med att någon är förkyld? Varför ska man göra en massa rubriker om att någon har blivit förkyld? <laughs> så jag, jag tycker det, det är bara så löjligt att nu plötsligt, även om coronavirus, vad jag har förstått, har ungefär samma dödlighet som en vanlig säsongsinfluensa, så ska det ändå alltså skrikas ut över hela världen med de här kändisarna som har fått det. So what? Jag. De säger på italienska tidningar att nej det är mer dödligt mycket mer tio gånger mer dödligt än vanlig influensa, det, det säger de men det, okay. det är de som ja, ja. På, de, de som ger numren och numren kommer ut från sjukhus och inte tro att sjukhuschefer är några uh, ärliga människor de nej. jobbar just closely with big pharma det har de alltid gjort och, äh, om, ni, om ni så vill tro att det finns äh, goda människor som, som är i sjukhusen. cheferna är nog inte så goda över hela världen, säger jag. Äh, nu, nu, nu, nu vet jag inte hur det är i Sverige, men här i Italien så är sjukhus alltid med skumma figurer som, som, som, äh, som chefer. Alltså, primario primario, ja, det. primario men, men, heter det. det. Det är bara att titta på den här, den här skumma figurer det är bara att titta på grenis är så här, det här låter typ så främmande för människor som inte känner till påverkasoperationer men om man bara tittar på ett par sådana kända psyops då ser man så klart och tydligt att sjukhuspersonal är involverade alltså att de är en del av de är ofta en del av övningarna så det är liksom, det är liksom ingen surprise att ja, de placerar ut sina figurer i alla de här myndigheterna det ja. jag är Jag känslig för den här denna diskussionen eftersom jag ja. lever i hemska Italien. Så jag kan kanske det för mycket men bara en, en liten detalj till. Här om dagen så var det en jättelång maraton på TV om, om coronavirus på statliga TVn Rai och eh, presenterade av de kändis, mest kända TV-personligheterna såklart. Och de sa, de sa under den här långa, långa programmet... Ja, snart ska vi visa er bilder, hemska bilder från uh, sjukhusen vad som händer där. Och uh, vänta, till, vänta till vi längre fram i programmet. Så de annonserade det för flera gånger. Och så äntligen så får vi se då vad de har gjort. Då har de en journalist som är handfodd Som springer runt i, i olika sjukhus. Och han oh, oh, är randfådd och säger, oh, vad händer där? Och så är det många många så filmar de då lite bilder av vänner som ligger i sängar och man, man de, de täcker då uh, deras ansikte så man inte ser dem känner igen dem och så har de några korta intervjuer med ja med sjuksköterskor och och chefen och chefen av av sjukhusen som är alltid väldigt så där ja Jo, jo, visst, vi har så mycket av det här och, och det kommer så många människor. Det är klart att det kommer många människor till sjukhusen är nu. Men alla får ju panik om de bara får lite feber. Va? De rusar till sjukhusen här, så att det, det är inte konstigt att det kommer människor in. Men vad jag menar nu är att de här eh, korta avsnitten som du gjorde med journalisten som springer till sjukhus i, i intensive care units- det var konstruerat. Det var verkligen väldigt contrived. Det såg ut som det var. absolut var konstruerat. Mm. Och jag är van med att se på sådana äh, drillfilmer. Äh, så alltså de gör ju det hela tiden när det är terroristattacker. Och man ser mm. när människor är, är faktiskt falska. Och äh, speciellt de här äh, cheferna av äh, de här sjukhusarna, de, de försöker de pratar om helt annat och ger inga vetenskapliga detaljer alls. De Nej, och här här att... kan man ju också ja. fråga sig, alltså, vad är oddsen för att man ska släppa in en journalist på intensive care ja, ja, i ett också. sjukhus? Ja. Mm. Och det här är samma sak att alltså när vi har haft så här livliga debatter om vaccinationer mm. så påstår då de här mina motparter att de har ringt till sjukhusen och frågat om den och den personen är vaccinerade eller inte och de har fått reda på att de är vaccinerade. Men herregud, alltså vilka sjukhus lämnar ut patientjournaler Precis. till inringande journalister? Precis. Precis. Så, att, så att bara det här visar ju också att det, det är ju någonting som är helt åt skolan. Yeah. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja, jag tänker att det, det undantagstillståndet som gäller Italien man, liksom, det börjar ju krypa lite närmare här till våra breddgrader också för jag spenderade spendera kvällen igår och tittar lite på SVT och så här och då, då stänger ju Norge sina gränser och, mm. från, och sina hamnar och persontransporter så då undrar man om, om det gäller för förnödenheter också då Uh, och det är samma med Danmark och jag skulle flyga till, uh, till Lettland över påsk men nu uh, deklarerar jag Lettland att de inte tar emot några passagerare från utlandet längre och det är ju land efter land så att det här sprider sig över Europa den här... Uh... Hysterin då, och sen så nu när jag var handla på villisar igår också så ser man ju att ja, det är ju toalettpapper och framförallt tvål då som är tomt. Resten, det finns ju fortfarande mat och så dem, men då undrar man ju hur det blir framöver här nu då ifall de, ifall de stänger ner hamnar och, och sådär. För att det är ju faktiskt, det är ju sånt som faktiskt händer som vi kan se och uppleva empiriskt, tänker jag då. Ja. Mm. Jag, jag, jag tycker det är bara värt att, att, att, att nämna. Vi kanske inte behöver djupdyka i det så mycket, men vi eh, som följde, jag vet att ni följde också vad som hände 2008 när ekonomin, när det skaddes i bankkrisen. Mm. Mm. Och då insåg man, alltså alla som kollade på det i detalj, vi insåg att världsekonomin dog ju där och då. Det är som en patient som bara blir hjärndörd. Mm. Och, och så får man hålla den uppe med livsuppehållande system. Man får liksom pumpa in blod. Och så, det ser ju ut som att patienten har lite färg ändå, men det är bara för att man pumpar in blod i det här liket. Då. Mm. Så jag vet ju, jag grep sig då liksom av lite panik när jag fattar vad det innebar. Och så börjar man ju typ in i det här prepper-tänket. Typ, men så, vad man ser nu är att ja man, vi väntade på en omställning, en reset av ekonomin. Och vi, visste, vi vet att de kommer aldrig gå ut och säga att eh, vi har misskött ekonomin och det här kreditsystemet så mycket så det, det är därför det kollapsar. Utan det är klart man kommer man hitta på någonting annat istället. Mm. Och det, det är där jag tror det spelar in det vad vi ser nu framför oss. Mm. Den här sätten av ekonomin. Och den hänger ju alltid ihop med någon form av kaos. liksom. Mm. Och, men som sagt, ja, det. det ja. ja, det var väl det. Stefan Ingves, vår riksbärschef, gick ut här om dagen och, och sa att han lånar ut 500 miljarder, miljarder till bankerna. Och så sa han att det här är liksom gratispengar åt, åt bankerna. Så att. Ja men det som är lite ironiskt med det Martin det är ju ja. det att, att bankerna har ju tryckt eh, pengar i, i typ vad är det tio år nu minst mm. eller för, för man har ju helt eh, gått ifrån att eh, ha någon slags upplåningskvot från, eh, från Riksbanken då va? utan det är ju så här att när man går till banken och säger att jag behöver låna eh, fyra miljoner för att köpa ett hus då säger de <laughs> det gör vi så gärna. Och så trycker man på enter och då har man där och då skapat sig själv fyra miljoner. Jag mm. får ju gå och jobba ganska länge för att få ihop det. Men det är inte ett besvär som våra banker har. Mm. Utan de, de skapar, de här pengarna skapas ju av bankerna när, när pengarna lånas. Och det här är ju... Väldigt, väldigt märkligt. För det här är ju faktiskt, om man, om man ska följa Sveriges lagar och förmodligen de flesta lagar i andra länder, så det här handlar ju om, om förfalskning. Mm. i som man sysslar med. För, för så här får man ju egentligen inte göra då. Va? Men, men det har man ju bara börjat göra. Och eftersom man då kontrollerar så mycket av media och, och stadsapparater nu så, så är det ju ingen som, som har, har vågat sätta sig upp mot detta Nej. systemet. Då. Så jag att, vet det, och det jag tror jag också där Daniel att du, det, det där är lite huvud på spiken. Alltså vad, vad, vad det här kan tänkas leda till eller vad, vad det finns för orsaker bakom den här coronahysterin. För att, menar, nu stänger man ju ner hela världen i princip. Ja. Och, och då blir det väl en liten självuppfyllande profetia kan man säga. Att ekonomin påverkas väldigt negativt eller vad tror ni? Ja. Mm. Allting bara stängs av. Ja men det är klart att... att det, och sen så är det väl det här klassiska då, problem. Reaction-solution. Ja. Nu ska det bli ja. väldigt svåra och jobbiga tider. Mm. E ja. Och sen så ska man föreslå någonting som människor naturligtvis ja. kommer e motta då med öppna armar eftersom vad som helst kan ju vara bättre än den här Precis. Misären, Precis. genomgår just ja. nu. Ja. Där, där får jag göra ett inlägg för att jag, jag lyssnar. Jag kommer in till det här sanningssökeriet via Uh, invandringskritiken och, och har lyssnat väldigt mycket på nationell radio och den nationell, nationella poddarna som jag har lyssnat på nu, alla skriker på liksom, uh, stäng ner skolor och var hemma och, och, och sådana här saker, och så de som egentligen då har sett igenom delar av systemet är de som ropar högst för att vi ska stänga uh, uh, skolor och verksamheter och sådär nu, så att, uh, de har ju inte sett igenom det här laget då uh, så det tycker jag är väldigt uh, oroväckande här då. Det, känns ju, det mm. känns ju som att, vem ska man skylla på någonting nu då? Mm. Det är ju coronaviruset, det var ju därför. Mm. Inte var det ju att det var någon som var korrupt eller någon som misskötte sig. Mm. Utan det, Man skyller bara, man har en ursäkt nu liksom. Och nu passar man ju på och ställer om hela samhället, det är det vi står inför nu. Man gör ett, En ny ordning kan ju introduceras. Och jag menar, hur kan de introducera en ny ordning för om allting funkar och är normalt för oss? Hur skulle, varför skulle vi gå med på minskade inkomster eller andra förhållanden som är sämre för oss? Så... Och framförallt så kommer kom den nya ordningen att innebära ännu mera stora brorsfasor, ännu mera övervakning, ännu mera liksom, mm. vad vi inte får göra, vart vi inte får gå. Förmodligen mera tvångsvaccinationer, tvångsmedicineringar och så liknande. Och folk kommer bara att tycka att oh, så bra så mm. att ingenting liknande ska hända igen som det här med coronaviruset. Åh oh, vad våra myndigheter tar sitt ansvar. Ja. Och åh oh, vad de har, liksom, nu agerar förebyggande och så vidare. Mm. Och ingen ser det genom skådespel. Ja, Danmark mm. har den infört ett sånt äh, vaccinationstvång nu i speciella situationer att de kan isolera grupper som man misstänker ha Coronasmittan också tvångsvaccinera dem då. Men det jag tänker på också är ju det som de som lyssnar på den här podden faktiskt kan göra. Är ju för det, media vill ju få upp en sån här hysteri så att det blir en social kontroll också. Så att det, det, det är inte bara media som trycker på att man ska vaccinera sig utan det är även vanligt folk man träffar på gatan som är påverkade av media. Som, är, inte är inte du vaccinerad så får inte du komma in i mitt hus och sådana saker. Ja, det går till och med längre än det. det kommer, mm. de, de, de, de, jag läste i tidningen häromdagen att de håller på att tänka att förbjuda äh, kyssande. Man får inte kyssa varandra. Ja, mm. ja, ja. Mm. helt skit. Ja. Oh, det är Där är, är äh, Det är, de är, de är, de är globalisternas Wet dream också Att inte få människor att äh, aggregat, att, att möta ja. varandra Det har ju alltid varit så Det är ju en extra Superbonus som de får av den Operationen med coronavirus är att de, de får människor att inte träffa varandra och det kan inte bli någon revolution någonsin. <laughs> Nej, precis. Om man tänker Så... på Italien, alltså vilka enorma demonstrationer folk fick till stånd mot de här tvångsvaccineringslagarna yep. som kom. Yep. Ja. Alltså, och det var ju alltså, Om man tänker på Sverige som ju är ett otroligt mesigt land när det gäller för folk att organisera sig och demonstrera så var ju mm. Italien helt fantastiskt. Mm. Alltså, de största demonstrationerna var ju flera tiotusentals yes. på en samma gång som samlades och det här rapporterar ju media absolut ingenting om givetvis. Nej. Men det här är ju ett hot naturligtvis. Mm. Mm. Och det här förekom ju redan på 1800-talet när eh, smittkoppsvacciner var obligatoriskt. Och folk såg ju vad som hände med alla som vaccinerade sig mot smittkoppor. De blev sjuka och dog. Det var ju de som blev sjuka. Det var ju ja. när man slutade med vaccinationerna som, som de här smittkopporna började försvinna. Och redan då, utan hjälp av internet, utan hjälp av... Eh, telefoner och tv och så vidare, radio, så kunde man ändå samla folk till enorma demonstrationer mot de här tvångsvaccinationerna. Just det. Det här, det här, och det är ju rätt intressant alltså, att så stort var motståndet redan på 1800-talet mot vaccinationer att man utan hjälp av internet kunde få till stånd det. Och fortfarande så lyckas det alltså i vissa länder som Italien. Sen finns det då sådana länder som böjer sig för överheten hela tiden och jag räknar Sverige till ett sånt land där man mm. böjer sig väldigt mycket. Där funkar det inte att få till stånd stora demonstrationer ens längre. För att folk vill inte sätta sig upp mot de som har makten för att de vet ju alltid bäst tycker man. Jag hittade en artikel där, eh, från två, slutet av 2016 där det står att folkskydds, eh, vad heter de, Folkskyddsmyndigheten att de har eh, skrivit på ett avtal med Glaxo Smith Klein heter de så Linda? Mm, så heter de. Mm. Och man har if, ifall det blir en pandemi så har man gjort redan en upphandling med dem att man ska köpa in vaccin och den här artikeln, anledningen varför de skrev den var ju att det visade sig att det här vaccinet som man upphandlat då har exakt samma adjuvanser som Pandemix. Ja, men på riktigt. Mm. Ja, men. Så det var... och Då hade ju folk med föräldrar då, till de här barnen som har narkolepsi. Folk hade ju börjat reagera och skicka in lite. Jag vet inte. Och det var det artikeln handlade om, att folk var upprörda. Och, och så frågade han Anders Stegnell. Eh, hur kommer det sig att... Du skriver på ett sånt här avtal och köper in ett vaccin som ja, vi vet vad det har för konsekvenser. Då har han svarat. Eh, nu kan jag inte citera perfekt, men det var i princip att eh, jag tror att majoriteten av svenska befolkningen är glad att det finns i alla fall någon form av vaccin. Det var hans svar. Så vi fattar ju vad som är på i pipen nu då. Mm. Nej, det... Och media säger ju nu att vacciner kan man ju inte framställa särskilt fort utan det ligger kanske några månader i framtiden eller ett år eller sådär men, men de, vi vet ju att de, de smider ju alltid medan hjärnet är varmt så att det här lösningen, vaccinprogrammet är ju säkert inte längre än någon vecka eller två bort skulle jag tippa Nej, det, är ja. det är säkert det är ja. inte ja. Mm. Ja, Och, och sen, sam, ja. samtidigt för att liksom verkligen underbygga den här rädslan och skräcken som krävs då för att folk ska bli väldigt medgörliga och irrationella så påpekar man ju hela tiden att det inte finns något botemedel och det här är ju också helt falskt man har ju konstaterat i Kina och man har konstaterat i helt vanliga vetenskapliga studier som alla kan läsa på PubMed och så vidare att C-vitamin är verksamt mot det så kallade coronaviruset. Man vet också att kolloidalt silver tar död på virus. Men det här undviker ju naturligtvis med det att skriva för skulle folk känna till att både C-vitamin och kolloidalt silver fungerar bra vid sjukdom så skulle de naturligtvis inte vara intresserade av att ta ett vaccin. Ja just det. Mm. Men mm. mm. Daniel, Daniel du, du, sen, ja. du berättade om att uh, WHO och hur heller. Det, det var inte WHO du snackade om du sa att de hade gjort uh, uh, överenskommelse med Glaxo och SmithKline det, det är precis samma bild som hände 11 år sedan med det swine flu the H1N1 uh, mm. virus men då var det alltså the world health organization som eh, blev då eh, investigated av två eh, väldigt bra investigators, Deborah Cohen och Philip Carter som eh, bevisade att de hade gjort överenskommelser med Big Pharma före denna eh, startade då. Mm. Och det var också till och med en... Um, jag, jag läser nu en artikel där... Um, Uh, there were other investigations, most not, notably an inquiry, an inquiry by the Council of Europe, which mm -hmm. reports this week and is extremely critical of WHO. Mm -hmm. It concludes that decision making around the influenza h uh, 1 crisis has been lacking in transparency. Mm -hmm. Oh, when the yeah. transparency was missing and lacking in transparency, don't don't believe it vår världs health organisation alltså gjorde eh, överenskommissionen med Big Pharma eh, mm. och, och sen blev det då i stora stockar av, av osålda eh, mediciner då som de, de hade eh, 7 miljarder dollar eh, 10 dollars från vaccines alone according to investment bank J.P. Morgan oh, ja men, jag kan inte läsa i artikeln men det har redan då varit bevisat att världs ja. Uh, ja, the world health organization, organization is in on it det är de ja. människorna som måste tas till en heg tribunal av ja. uh, uh, crimes against humanity ja. i en ja. idealisk ja. värld så so ja. måste vi ta de människorna plocka in dem i en tribunal och stämma dem för vad de gör jag tycker också det är intressant att, folk liksom, att det är så otroligt preppat allting. Det är som till exempel, ja, nu hände där och så fanns ju lösningarna redan klara på plats. Nu hände där och de här 500 miljarderna, det tog tre veckor innan 500 miljarder skakades fram. Mm. Alltså just liksom vad är logiken Alltså att folk verkligen tror att, att, att de här myndigheterna har gjort allting över natten? Det här är liksom års år av förberedelser och förhandlingar som krävs för att få till såna här saker. Det är bara människor som inte har liksom jobbat med så här stor, större projekt och inköp som tror att ja, men det här kan man få till på 48 timmar. Det händer inte. Det tar flera år att sluta såna här stora deals och få dem att liksom, och, och verka. Ja, och jag såg i den här rapporten till exempel från Folkskyddsmyndigheten- den här som beskrev vad som händer i Sverige, vad myndigheterna ska göra om det blir en pandemi. Den blev publicerad alltså, i slutet av 2019. Mm. Man, liksom, man ser att det här är som ett projekt. Liksom, man ser den här projektplanen framför sig. Och när projektet kny, säcker knyts ihop, men då är de redo och så kör de. Och så låtsas de så att de är så snabba och professionella och kan ansera grejer över natten. Det händer inte. Det är liksom det är inte möjligt. Kan, ni, kan inte Daniel berätta lite om den här övningen som man höll i slutet av förra året? Alltså, jag, jag kan bara berätta kort som jag, det som jag känner till. Det finns ju jättemycket information om där. De har lagt ut massor av timmar av, eh, av de här paneldiskussionerna och eh, även fejkade nyhetsklipp. Då. Och jag har bara tittat på en, en del av dem. Man kan väl säga en del av diskussionerna som de hade var ju att hur de, ska stoppa, hur de ska stoppa flödet av information, människor som är kritiska mot det som sker. Det var ju en lång paneldiskussion om det. Hur de behöver kontrollera sociala medier för att ja, konspirationsteorier och dylikt inte ska liksom kunna spridas och hota folks hälsa. är mm. till exempel. Sen så pratar de mycket om hur man stänger ner flygtrafiken, vilka konsekvenser på ekonomin. Och sen tycker jag en intressant detalj är ju att John Hopkins School var med i den övningen. Mm. Och när man tittar på den här grafiken då, som sprids hela världen, du vet den här sidan, den här svarta sidan med de stora, svart, stora röda ringarna. Mm. Har ni sett den? Ja. Att, ja, ja. De, de brukar ja, visa den ja, och till den. Mm den grafiken hör, hålls ju av John Hopkins samma institut som har med och övade, det. De håller ju i siffrorna. Ja. Inte det lägligt. Och så tittar man, och så när man tittar på den kartan och man ser de här stora röda ringarna det känns ju som att resten ja, av den liksom är det är bara fletchig grafik och det är ännu en gång. Liksom. Det, det är re, rena rama, hypnotismen vad de håller på med. Alltså de ska hypnotisera sen, så, sen så påstår de väl att det, det är någon slags liksom, live-sändning på hur ja. många fall man har. Precis som att det vore möjligt att hela tiden ha en exakt live-sändning ja. på. Mm. Jag påstår inte, för att vara helt korrekt så är det inte de som påstår det men det är en massa artiklar då, som hänvisar till dem. Som säger, klicka här för länken på live. Eh, liksom. Så med säger att det är live. Men om man går in i själva deras sajt så säger de att de tar in information på. Jag vet inte om det är loppet och kan Men det sägs men det är där det är typiska. Vi tittar på en Flash hemsida. Vi tittar på vår skärm och vi tror att vi ser verkligheten. Det är naktna. Att något de här dokumenten som beskriver på operationen. Det första man ser, det är av en människa som tittar på en värld som är eh, att det finns en riktig värld och så finns det informationsarenan. Och det är den vi lever i. Det är den första, första bilden man mm. möts av när man öppnar upp de här dokumenten som handlar om overkansoperationer. Vi, liksom, vi lever i en virtuell värld och vi antar att den är verklig. Mm. Mm. Nej, men det är ju den här illusionen av, av illusionen i, i grottan, Den analogin som har, all, allegorin, ska man säga, som vi har pratat om mycket eller som vi har pratat om några gånger i den här podcasten, just det här med, eh, ja, det var någon klok grek som eh, då var det jag, tack Simon. Du är lite mer bilder när man gör <laughs> Nej, kanske jag, jag har <laughs> Och just det här var att, att den här tankeexperimentet då, att om du låter människor växa upp i en grotta och de ser skuggor på en vägg, då blir ju det deras verklighet. Och om någon sen går ur grottan och ser den verkliga verkligheten och kommer tillbaka och försöker eh, dels förklara för de andra och få med sig någon ut, va? Så kommer inte det att gå. För att det, de, de tror ju bara det där i trans, va? De kommer till och med ja. förmodligen att vara våldsamma mot den här personen. Som... Ja, men de blir förbannade de som sitter i kroppen. Ja. förbannade när de blir ja. upplysta av någonting. Ja. Och det är det som är, händer också i verkliga världen. Människor blir förbannade. Ja. nej men försöker säga någon sanning för att de, det, är liksom, det är så uncomfortable i deras hjärnor ja. eh, ett exempel ett, ett absurt exempel som jag har varit igenom med mina forskningar runt 9-11 till exempel, jag vill göra det lite kort men det, det är bara för att säga när vi, alltså när jag säger vi, är, vi forskare som är några få eh, jag har en forum med 1400 människor som gillar till men när vi då studerade och försökte hitta de här 3000 uh, supposed victims av den dagen, i fyra månader höll vi på intensivt och, och letade efter. Det. Vi hittade ingen uh, verklig familj då. Eller verkliga, uh, det fanns ingen evidens att de hade existerat, de här människorna. Det var ingen som dog uh, i New York den dagen, vill jag bara påminna. Mm. Då när, när vi sk började skriva det på våra forum. Så var det många människor som sa, nej det, ja, det gör mig förbannad att du säger detta. Det är klart att, att Bush har ju dödat människor, vill du nu eh, liksom frilysa Bush från hans eh, crimes? Va? Ja, men i, inom alternativa världen så blev vi hatade för att vi sa någonting sånt att nej då, det var ingen som omkom den dagen. Förstår du? Jag jag, ja. trodde, jag, jag jag var så naiv att jag trodde att alla skulle Ja, oh, vad fint Klappa liksom, oh, nu har vi förstått hur det gick till de, Det är klart ja. att, att, att Det var ju då mycket mer logiskt Att de inte tog call På 3000 människor Som jobbar med Wall Street i New York eh, det flest, De flesta var ju va? Brokers Och, <laughs> och white ja. colors Det var det... absolut ing, ingen ja. logik Att de skulle ta koll. På så många människor i New York. Men Simon det har ju med det här. Den här stora lugnen att göra. Så det som ni säger. De flesta kan acceptera att myndigheter är så onda. Så att de dödar sina egna medborgare. För att nå sina mål. Det är okej. Okay. Men ja. de kan inte acceptera att man har en teater. Och bara fejkar alltihop. Nej. Och det har ju den här mekanismen. Med, med den här stora lugnen att göra. För vi, vi utgår ju från oss själva. Att vi kan. Vi kan liksom böja på sanningen och berätta små lugner. Mm. Men vi går inte runt och hittar på jag, att ja, men jag är multimiljardär och jag, har, liksom, jag äger Facebook. Liksom. Vi mm. gör ju inte det. Så vi tror ju inte att andra människor kan, kan, skulle kunna med och ljuga så stort. Vi tror inte ens att det är möjligt. Nej. Och det är därför det, folk kan inte penetrera där just med de här pandemierna. Det är så stort liksom. Alla är med. Alla myndigheter är med. Alla länder är med. Inte kan det väl vara falskt? Jo, det är falskt rätt igenom. Och, och ja. liksom man går till kärnan, börjar med orden, det är röttet, det är liksom byggt på en mm. lun, rätt igenom från början. Ja, det, det, det, det är ett stort fall för människor. För de har ju, så säger de har ju bosatt sig i någon parallellt universum som inte finns. Och så behöver de ju landa på den riktiga jorden. Och det, är, det är ett stort fall där, och det är ju ont då. Men mm. det. Att vara sunda människor så behöver vi, vi behöver gå på jorden. Vi lever i någon, i någon fan, facebook liksom. Det är inte bra för oss. Nej, nej precis. Jag, jag tyckte att Daniel, var... jag tittade där på en sån här YouTube-video Daniel som du hade plockat ihop här med, med just påverkansoperationer och eh, hur hela den här grejen startar när man börjar rapportera i tidningarna om. Eh, Coronavirus mm. Och eh, där, hade ju, där tar det ju upp Daniel det här med att man har evakuerat 400 människor från alla möjliga världsdelar. Plötsligt är det 400 australiener och det är 400 eh, och det är 400 från Indien som man har evakuerat. Mm. Och eh, det var ganska lustigt för jag fick precis idag innan vi började den här, det här vårt samtal. Så fick jag ett mejl av någon som har läst boken The Eyes of Darkness. Ja, och den är skriven av Dean Koontz. Mm. Och det är ganska intressant alltså. För i den här boken då, så, så berättar, eller han skriver, och det här är ju liksom fiction. Men, men han skriver om ett slags virus som sprids i världen. Och mm. uh, they call the stuff Wuhan 400 alltså Wuhan mm. 400 har han satt som mm. namn på det och det slog mig alltså precis då när jag såg det här Wuhan 400 att ja. oj då det kanske finns liksom det här med 400 människor som evakuerades hit och dit det kanske liksom finns en djupare innebörd i det. Ja alltså det var ju så jag började söka på det för jag tänkte vad betyder det här 400 och så det var ju så de här artiklarna började poppa upp och då var Indien, Kanada, Nederländerna Eriksson anställda, Australien alltså det rätt vad är sannolikheten att 400 personer evakueras från Wuhan i alla dessa länder mm. det, det, är, det är, jag räknar på det bara da, Eriksson, da, Daniel, en gång. Daniel ja. det är en vän som jag har i Holland Ja. Holländsk vän som har gjort en kort video med alla de här 400 numren på massa olika tidningar i olika ja. sammanhang. Alla, alla related till coronavirus förstås. Ja. Det är så många över ja. hela världen. 400 i verkligheten här i Thailand. 400 där. 400. Det var så i en lång stund. De mänskar ju att leka med de här numren, Det är de som är obsessed med numren. Det är inte vi konspirationsteoretiker som, som tror på att på, på numerologi. Det är de som håller på med det. Sen har de, så har de brukat 400 jättemycket runt omkring coronavideos. Men sen har de brukat deras älskade nummer, 11. Det var så mycket 11 på början av den här <håga> epidemin. Du kan inte tro det var elva överallt, var elva, eh, elva, som, elva israelianer körde hem från den där kruisskippen, elva eh, rumenska, här, elva elva sen var det elva cases i Italien precis den, de dagarna och så var det elva cases av contamination i Amerika det händer i det händer i perioder va Sen försvinner det sen blir det ju mer numren ändras såklart. Ja, sen men det dom, 33 33. blir det 33. Mm. Mm. Så det, jag, jag, jag vet inte där alltså, som inte känner till det. För ja. det är löjligt tycker det detta är löjligt med nummer, men det är ja. inte löjligt för det, det är ju ett mönster som alltid kommer igen. Exakt exakt. Mm. Hade det varit bara den här gången så man kan säga att ja, du vill leta bara efter mönster. Mm. Okej. Okay kolla på vilken annan påverkansoperation som helst så håller de på så igen. Och det är de som du säger, det är de som håller på så. Det är media som håller på så. Ja, och, mm. ja det <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga. Men som sagt, jag, jag tycker det, det, är, det är... Det är klart det är intressant. Jag menar, jag såg ett klipp häromdagen. Det var en man som tog fram alla artiklar med här, deras case of order, den här nummer 33. Och hans klipp var, jag tror det var 17 minuter långt och han bytte artikel var ungefär var tredje fjärde sekund. Alltså ja, det, var det, antalet, det var antalet artiklar. Äh. Så jag menar, om någon vill säga att det inte sticker ut, okej. Okay, då, då mm. man behöver inte. Det sägs ju så här, vet, vissa säger att hjärntvättningen hos vissa är en irreversibel process. Mm. Det finns en stor mängd av befolkningen, de kommer aldrig vilja se det. Vad du än visar för dem, vad du än visar för bevis. Hur mm. du än övertygar dem att du säger till dem du det här kommer hända imorgon. Tredje dagen så kommer de ta ner ekonomin. Fjärde dagen så kommer de öva militärövningar. Femte dagen och du prickar rätt på allting och kommer tillbaka och bara skaka på huvudet och säger nej men jag tror inte du har det. Det är en irreversibel process tyvärr hos många. Och vi, vi hoppas ju bara att kunna nå alla människor faktiskt som inte är skadade för evigt. Utan folk som faktiskt har en nytta av kärlek till sanningen det är, det. det är de vi vill tala till alla andra de kan bara stänga av behöver inte kommentera lite vi tittar inte på oss, inte på oss. Nej. Men nej. Alltså, alltså folk tycker det är så fruktansvärt jobbigt att behöva ställa om sin tankeverksamhet och sin hjärna så de kör ju hellre på i de här gamla julspåren, även om de kanske någonstans längst bak fattar att de här julspåren är fejkade så att säga men men alltså de orkar inte med hela processen att tänka annorlunda, ställa om, försöka se igenom skådespelen. För att det innebär ju att de måste ha energi någonstans ifrån. Och idag är ju hela samhället uppbyggt på det sättet att vi människor vi ska inte ha någon energi kvar för att ifrågasätta rådande system. För vi är så upptagna med att springa på i det här äckordjulet som ska hålla oss igång. Det går upp på morgonen, äta frukost, åka iväg till jobbet, stressa hem från jobbet för att hämta barnen från dag. Åka hem, mm. kanske stanna och handla lite för att kunna göra middag, äta mat, titta på tv, gå i säng, vecka klockan ringer, upp igen, samma sak. Och det är jättesvårt för alla människor att hinna med allt det här för så fort minsta lilla utöver det här äckorhjulet kommer mm. in i bilden. Så bara liksom blir de sönder stressade, för de hinner inte med någonting annat. Det är ju jäkligt fiffigt gjort av ja, vårt det samhälle. Det är, man ska inte, det är bra att du säger det där egentligen. det, mm. det behövs alla behöver liksom uppmuntran och kärlek för ja, som sagt. Som, ja, ja. ja. Nej, men vi måste väl. Alltså vi måste faktiskt tvingas oss själva och liksom lägga ur växeln och, och försöka göra det här jobbet, även om det är väldigt besvärligt och svårt. Men, men jag förstår att många aldrig kommer att göra det. Och Jag tänkte på det också, det här du beskrev Linda. Jag, jag var och hälsade på Simon för något år sedan och så var vi uppe i någon sån här by i, där i, i Bergen och så stod det någonting på en portal på italienska och så frågade jag dig Simon, vad, vad, vad står det där? Mm. Och då översattes då det till Fear and Toil. Och där har vi väl lite ingrediensen för ett system. Människor ska vara rädda och de ska alltid ha någonting. Man ska jobba med att vara rädda. Ja. ja, man ska jobba och vara rädda. Och det är ju precis det här man, man hela tiden skapar med, med media och, och vårt ja. system. Att människor de, de läser och tittar på det och blir rädda för massa saker. Och sen så måste man hålla på att jobba massa saker som man, man kan liksom inte tänka. Mm. Och egentligen så jobbar vi också för att, ha, för att vi är rädda vad som ska hända om vi inte jobbar. Alltså mm. folk är rädda för vad ska hända om de inte har den där rullande inkomsten varje månad. Mm. Så att det är ju också resa som driver oss att jobba. Och, och det kan man ju se, alltså för det är så väldigt många människor som jobbar med saker som de vantrivs med. Alltså det är ju väldigt mycket mer vanligt att folk jobbar med, ett, med någonting som de egentligen tycker är tråkigt. Än att folk jobbar med någonting som verkligen inspirerar dem och lyfter dem. Det, det, det är ganska svårt att hitta folk som är oerhört inspirerade och upplyfta av sitt jobb. Och, oh, vad ja. underbart när klockan ringer måndag morgon och man mm. äntligen får åka iväg till sitt underbara jobb igen. Alltså, och, och det här tänker jag att varför håller folk på att spenderar mer parten av sin tid med någonting som de vantris med? Jo, för att de är rädda för att bli utan pengar, de är rädda för att bli vräkta från sin bostad. De är rädda för att inte ha råd att köpa en massa fina statusprylar till sina barn som krävs idag för att man ska bli accepterad som en i gänget och så vidare. Så det är ju rädslan mm. som styr oss alltid igenom. Mm. Ja, ja, det, det sägs ju tar... att den, den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Så det, mm. det är vad vi behöver idag, jag menar. Mm. Även vi som känner till det här nu Det är ju liksom, börjar ju tankar gå åt de här vad, vad händer nästa vecka och Jag tänker att det är, vad, det är så viktigt I dessa tider att nej, Jag tänker inte, inte gå med på det här Inte en chans liksom, vi, De driver oss till att vi ska, att vi ska gå förbi din granne Om man ber dig om en liksom, Matbit eller någonting så, De bjuder oss till att tro att, ja, men Tänk om han kommer smitta dig Gå förbi honom Ja, nej, det är bara liksom bestämma sig, du vet, den här logiken. För jag menar, allting de ger oss. Tänk så här, det har varit så hela tiden. Allt har varit väldigt logiskt. Alla våra beslut har varit väldigt logiska nu. På grund av att de kommer med de här fejkade hoten och allt möjligt. Jag tänker, nej, jag tänker inte vara logisk, jag tänker vara människa. Vi behöver vara människa nu. Oologiskt, ge någon en kram ge någon, mm. Om du har pengar Ge de pengarna till den personen Nej, jag vill inte vi, vi ser ju vad, är, vad, de är, vad de vill ta oss någonstans mm. De vill ta oss i, liksom, In i total mörker Det är ju det som är slutdestinationen Ja Och men det, precis det... Och sen också det här Daniel att, att man de... På de... Eller vill man, vill man hoppa av tåget nu Jag säger bara hoppa av tåget Det är... Nej, men också det här, liksom hur man ser att man, man vill ju hela tiden få eh, vanligt folk att vara rädda för vanligt folk. Menar, så vi ska hela tiden vara rädda för varandra. Va? Och förut så, jag menar, det har ju varit väldigt mycket eh, terrorattacker eh, då. Och då är det olika eh, fanatiska religiösa eh, rasgrupper som, som eh, utför vansinnigt ståd mot andra grupper. Va? Så ska man gå omkring och tänka på det så fort man ser någon av en. Han har här nu är det farligt, nu har vi en arab med på planet här. Det här kommer inte gå bra. Och sen så, och nu har man ju liksom, det här är också en sån här grej då. att Nu ska vi ju alla gå omkring och vara rädda för alla då. För att alla är en potentiell coronavirus-smittbärare då. Men sen tänkte jag på en annan grej också. och Man ser ju många sådana här mönster och jag håller ju med att de här numren ser Återkomma in absurdum då. Och det, och det är 11 och det är 9 och det är 33 och det är 400. Men jag har bara säga att ett mönster som jag ser också i det här. Det är ju det att man man anstränger sig för att sprida en hel del desinformation också. Eh, och det här, att man, det här med discredit by association. Att man försöker lura... Eh, Personer som är vaksamma på de här grejerna. Liksom man, man försöker lura in hela tiden människor i fel spår. Då. Man försöker lura dem igen då om, man har, om man har fattat att det är något konstigt. Va? Och en sån här grej som jag ser nu eh, kring det här med står Det är en, en ganska liten grej. Men, men jag kollar upp den här nyheten med det här eh, din kortsboken och Wuhan 400 Linda. Okej. Okay. Och då är det så att när man, när man tittar lite närmare på den här historien så finns det ju en din kotsbok som skrevs för ja, 10-15 år sedan eller vad det var. Och den handlar om en epidemi. Men just det här med Voan 400, det har man petat in med Photoshop då. Och så sprider man detta som en nyhet. Nej, så det står så. Ja, visst så, att så här jo, gör man också, det får man ju vara uppmärksam mm. på. Men, Men samtidigt så mm. finns det ju tillräckligt mycket ändå sånt här väldigt märkligt. Jag menar vi har ju det här med Asterix och Madonna och det kommer säkert att ploppa upp eh, väldigt mycket mer mm. sån här pre-programming och, och pre-knowledge eh, no, pre eh, kring det här corona. För det, det har du gjort med, med tidigare såna här händelser. Så att eh, ja... Sen tänkte jag på en annan sak Linda det här du var inne på förut med, med eh, att historien verkligen upprepar sig för det var ju precis som du sa att, att eh, på 1800-talet så höll man ju på med såna här stora eh, vaccinkampanjer och det blev väldigt eh, mycket demonstrationer och uppståndes kring detta. Och det, det har till exempel skrivit en enorm massa böcker i historien kring det här med vacciner och hu, vad, vad de ställer till med. Mm. Det finns en digerlunta <skratt> redan när den, det som man kallar för gen, den fantastiska genombrottet som Jenner gjorde då när han tog kopp var, variga sår från, på kalvar och skrapade in i människor. och På så sätt så, så ansåg han sig förhindra smittkoppor. En, en av de första böckerna som kom ut där, den heter a Story of a Great Delusion. Mm -hmm. Av William White. Där han sågade den här Jenners idéer. igen med fotknölarna. Och sen, så kom, och sen har det skrivits. Alltså, det här det finns massor med böcker. Och en, en bok som jag tänkte på nu. Det är ju. Det finns en bok som heter. Bacteria Ink. The story of New York's half million dollar bedbug. Nu kommer jag. Nu, jo just i 1955 kom den ut ja. Och någonting som står i den. Som är väldigt intressant. Och det är ju det att. Det var ju alltså så här att det var ett utbrott av smittkopper i New York. Och så lyckades man på någon gång då på, på 50-talet eller 40-talet. Och så lyckades man piska upp en hysterisk stämning kring detta. Så att hela New York trodde att de skulle eh, dö i smittkopper. Och så fick man igång en jättelik eh, vaccinationskampanj då naturligtvis. och alla sprang och vaccinera sig för att man vill inte ha smittkopper då. Eh, men... Eh, och, och det som är så intressant också att se som att står i den här boken då eh, att han eh, konstaterar ju då författaren att det är ju väldigt tråkigt det här för att de här vaccinerna de hjälper ju inte mot smittkopper utan en, en vanlig orsak till smittkopper då det är, är vägglös och det var väl det som var problemet här också då att det var något yeah. hotell som hade gått de, vägglöst då och det var där smittans epicentrum då, om man ska säga. om och sen en annan sak som man konstaterar också då att det är ju tråkigt också med de här stora vaccinationskampanjerna för det är så många som får sömnsjuka av ah, vaccinerna redan då ja, redan mm. på 50-talet mm. så var det en känd biverkning av vacciner yeah. att man fick narkolepsi mm. ja. inget nytt under solen nej precis precis <laughs> Mm. Jag tänkte där eh, angående övningar och sånt har vi avhandlat det, eh, att det var en stor militärövning i Wuhan. Jag sökte upp här eh, 2019 Military World Games hölls eh, mellan den 18-27 oktober 2019 i Wuhan. Mm. Är det är en slump också kanske eller? Mm. Ja det vet jag inte men man kan ju också fråga sig om den här Defender Europe eh, 2020 som mm. ni kan prata lite om är en slump mm. eller vad, vad, vad som ja. händer där. Mm. Ja. Det, det har ju du tittat en hel del på. Du var ju den som, som upptäckte det tror jag eller som började skriva om det där för att jag har inte hört så mycket om det innan, innan du började skriva om det. Vem då? Simon. Eh, Simon ja. Det här Defender Europe Ja, 2020. Ja, Defender, Defender 20, uh, ja Det var också en slump att hitta hittade det. Uh, slump och slump. Jag sitter ju ganska många timmar nu och tittar på den här fantastiska saken som unfolding. Så det kunde man hitta bara på militära websites att de sa, ja, ja vi har bra de pro programerat det här för sen en bra stund. Det har varit flera månader sedan har de programmerat det komma med 20 000 soldater i Europa. Alltså amerikanska soldater. Med, med massa fordon och, och, och, och tanks och sånt. Och det, det pågår just nu. Och det är ingen det är ingen fake news. Det, det händer på riktigt. Så vad är det de håller på att göra? Kan man undra. Och så ska... där är det liksom inga problem att förflytta tusentals så att det är mellan världsdelarna nej, men, nej. men där i Italien ska ni sitta isolerade i era hus nej, nej, nej. Precis, precis, de är, måste vara immuna. då, kanske de har blivit vaccinerade säger några de har blivit vaccinerade mot grund av virus så därför kan de åka till och sprida sig runt i Europa Så det, menar, det är ingenting som stämmer här det, det, det, det, det finns alltså video av de här soldater som använder med flygplan och hela tiden i de här de sista veckorna och det är en enorm operation, som, den största operationen sedan de sista 25 åren av, av amerikansk. Det är, en, in, det är en invasion faktiskt. Och ja, är. vad är det de gör? Det är, det, är bara, det är bara conjectures, ingen vet precis. De säger alltså, generalerna, jag har sett två, alltså den amerikanska och den tyska NATO-generalen snacka då i en presskonferens. Och de säger, ja, det här är en exercise just to be ready for anything that could happen. Va? Vad då? En rysk invasion i Europa? Vad är det de, de tre här för? Så, så det... börjar ju övningarna. Man ja. börjar ju tidigare så. De börjar ju redan i höstas täckt upp. Med en rad av olika övningar i, i Sverige. Mm. Och sen så skulle den stora övningen börja, den har ju börjat 2020, totalförsvarets övning. Började ju första januari i år. Och i höstas så övade man ju allt möjligt, bland annat problematik. Det har jag tackat en del på min kanal. Men vi hade de här 128 explosionerna i loppet av några veckor liksom. Mm. Det var ju liksom, man taktade ju upp och så hade man ju en massa övningar med elavbrott. Mm. Det var ju någonting man liksom försökte stämma in åt instrument där. Alltså det också. Så, är det. Ja, så det har ju bara taktat upp här. De har ju haft ett tajt schema med övningar som taktade upp i höstas. Mm. Och, och det var ju bara en upprampning till totalförsvarets övning. Och, och det jag rampade upp mig också i, i december var ju att sjukhusen övade ju ökad beredskap. Mm. Så det har de ju redan övat in och kom ihåg den där lappen som var skickad kom ihåg den som vi alla har fått den mm. Och sen, sen, ha, sen hade man den här tv-serien SVT också, Nedsläkt land som du ja. ganska uppmärksamma där det var ju två olika grupper som skulle överleva när det släcktes ner i varsitt hus och ett var ett modernt hus och en var en bundgård men äh, i slutändan så var ju räddningen då när de skulle ta sig till en ja, militärt fältstation då Uh, ah, man, man... Okay. Är ja okej. Det där. Vad var det för en lapp? Vad var för någon lapp du fick i Sverige? Ja, det var som en liten minibok så här ifall kriget kommer Det kommer inte exakt titeln <laughs> okay. ja, jag, Och där var det tips liksom, hur man, vad man skulle ha hemma och Oj liksom. oj, oj. Sådär, du vet. Jag menar om folk trodde att det, ja, ja. Jag vet inte vad man ska säga. Det har bara taktat upp allting. Allting har ju skett liksom som man hade kunnat gissa att det skulle ske ju. Mm. Och nu och så kommer ju den här stora övningen då. Och ja, vi vet inte riktigt vad, vad vi har framför oss Men mm. alltså, jag tror inte på något hot Förrän jag börjar se det med mina egna ögon Så långt mm. har det gått för mig Jag tror precis ingenting på vad som kommer igenom en skärm Och du och Simon också kolla mm. på det med CGI mm. Vi har ju idag teknik Så vårt nyhetsankare vi vet inte ens om den personen existerar. Så bra är teknik teknologin ja, ja, Det vi ser på skärmen är på skärmen. Ja, alltså vi vi tittar. Vi gjorde en jättestor vi, dag efter dag. En gång det hände. Nu snackar jag om Breivik-operationen. Ja. Anders Bering Breivik då. Vi kom till slutsatsen och med, med bevis och, eh, och evidens att Breivik ja, var en digitalisk figur. Han ha, wow. <laughs> existerar <här> det inte bara. Jag håller med 100%. Du har inte ens pratat yeah. om det. Du har kollat på det från ditt håll. Jag har kollat på mitt håll. Jag är 100% säker på det. Det finns ingen Anders Breivik. Nej. Skapade, han finns på skärmen. Han är mm. lika mycket som... Mm. Man, ähm... och, och, och då är frågan ja men vi såg ju hur de gå in i i, i rättsalen där ja vi har tittat på de rättssalsbilderna och det är många problem där ibland så försvinner halvans huvud <skratt> I, i, i, i första sändningarna som de gjorde jag följde med det dag, timme efter timme jag är ju jag är här på min pappa är norsk så jag är väldigt intresserad av detta och timme efter <skratt> timme så följer jag med de här bilderna som kom ut och det var digitaliska bilder de gjorde, till och med av när, när han kom Och så tittade jag på hans avokat han, då. Han sa otroliga ut saker, helt dumma saker. Det var ingen avokat. Eh, min mamma var levande då och lyssnade på den avokaten. Och hon skrattade ihjäl sig. <laughs> <laughs> för, för att han var så löjlig vad han sa. Vad? Det, jag kommer inte ihåg precis vad jag var, men det var. Men allting var så helt artificiellt. Det var ingen verklighet. Ja, men det är så här. Man måste. Ja. Du har jag 4 5 vänner här. För lönst. Ja. Jag kanske önskar er en god fortsättning. Mhm. Ja, tack så mycket. Ja. Självvänner. samma. Det har varit gärna att snacka med. Mhm. Det har varit. Tack så mycket för att du är med. Vi mm. får ja. höra om situationen i Italien längre fram. Ja, just det. I min uh, house arrest här. Yes. <laughs> ja, du fick vänner på besök i alla fall. Det var ju alltid <laughs> ja, jag har ja, de jag, jag, masker på sig då. Inga hinder med. Helt ny eller vänner, Nej, inte mina vänner. Vi kysser varandra. <laughs> <laughs> <laughs> I'm I'm lucky lucky guy. I'm a lucky guy. <laughs> <hålland> okay. Jag är en Jag chyssar er allihop. Tack så mycket. Det Hej då. Hej Hej men, vad, vad jag tänkte säga där är just att, ja, uh, uh, uh, tro inte på någonting förrän man börjar se det. Liksom, när det börjar yttra sig i en stad, när din, din vänners, uh, din väns mormor eller någon, alltså, när man börjar börja se de sakerna, då kommer jag ju börja tro på saker, annars så men för mig är det virtuellt förrän jag börjar se det i den riktiga verkligheten. Och sen är det ju också där, alltså, som, du, som du sa innan Martin. Mm. Nu kommer ju där till exempel. Det är ju, som Simon upplever nu, det är ju inte virtuellt. Det är Nej. ju på riktigt. Ja visst. Och, men då måste man ju också komma ihåg liksom, att, att man får lugna sitt, sina tankar. Man, man kommer inte dö av hunger. Är du med? Och om... Om vi inte får oss den mängd mat som vi är vana vid. Du kommer inte dö. Det är ingen fara om man inte har tobapapper en dag. Det är ingen fara. Man kommer inte dö. Så liksom, att den här paniken inte kickar in. Vilket, vilket den kommer göra hos vissa. Men liksom just att liksom, ta, ta det lugnt liksom. Ja, precis. Nej, jag håller med. Men det där när du nämner pappa det är en sån här sak som jag tycker är lite fascinerande. För det verkar vara som ens liv hänger på det. Att man har tillräckligt <skratt> med mängd tovapapper. Det är liksom de har skrivit om i tidningen liksom att folk funkar toapapper. Ja, okej, okay, det är väl tråkigt att tovapapper tar slut, men det är väl liksom inte. <skratt> Det, är inte det det är på. det på alltså, Förr i världen fanns det ju inte ens något toapapper. Man hade ju tidningar, gamla tidningar som man nyttjade som toapapper för Ja, exakt. Mm. Men alltså hör ni på tal om det här som Daniel sa med att vi ska ju aldrig tro på någonting som vi ser på en skärm. Um, nu ställer jag en fråga till er alltså. Finns det någon som har kunnat fånga det här påstånda coronaviruset i ett mikroskop? Finns det någon som har hittat det här viruset, verkligen? Det kan jag gärna svara på. Och, och, och svaret på den frågan, Linda, är nej. Mm. Ett, ett resolut nej. Och, och det här är ju alltså. Jag har ju tittat på det här som jag sa i början. Jag har ju tittat väldigt mycket på, på medicin i, i många år nu och, och har väl gått igenom eh, och hall jäklar... Ja, alltså att det är så väldigt mycket som, som i våran, i våran nu, nuvarande medicin som, som faktiskt inte vilar på en vetenskaplig grund då. Och det har man ju alltid utgått från att det gör. Men, men man liksom går igenom eh, insikt efter insikt kring de sakerna. Och, och det senaste nu, och det är väl alltså det är väl tack vare att, att Simon har börjat gräva i detta ordentligt för han är en mycket bättre researcher och grävaren vad jag är, men han har ju hittat nutida personer som har tittat väldigt mycket på det här också. Och en här är en, en tysk läkare som heter Dr. Stefan Lanka. Och det vill jag rekommendera dig Linda och alla som har lyssnat- att gå in på Clues Forum och, och eh, titta i tråden The Origins of the Virus ID. För där finns en, en länk till en, en YouTube som i och för sig är på tyska- men den är textad på engelska. Och där går han väldigt noga igenom eh, sjuk, eh, den medicinska historien- och eh, den här idén kring virus. Och vi är ju då... Eh, och, det, och det är väl... Både bra och dåligt, men vi är ju väldigt benägna att lyssna på auktoriteter och ett visst område. Och det är ju bra i det här sammanhanget då för att den här... Han är alltså doktor i virologi tror jag. Alltså, wow! förstått detta. Mm. Eh, och, men alltså den här virushypotesen... Jag, jag kan läsa ett, en, ett avsnitt här från, från videon för den finns tra, tra, transkriberad också. Och det handlar om hur Robert Koch då, eller Koch, jag vet inte riktigt vad, hur det uttalas. Och det här var väl, jag vet inte hur länge sedan detta var, men det var alltså när man säger sig att jag hittat virus eller patogen då. Jag vet 1885 står det så här, men, och då, då säger han så här Robert, how did it happen that suddenly Robert Koch was celebrated as the discoverer of the transmissibility of diseases? Och det är ju det här liksom då att, att sjukdomar kan överföras via virus eller uh, bakterier. Då. Virus är en senare i det. Yeah. That is the question. The question is easily answered. Robert Koch deserved reputation for having managed to take uh, to make photography acceptable to visual micro microscopy and to make photographs of bacteria. Photography itself had been rediscovered in Europa in 1885. This brought him much reputation deservedly. Photography was considered to be sacred. No one could imagine that the negative could be retouched, that double exposures could be used, that it could be manipulated. It was deemed as inherently scientific and objective. They simply made claims along with photography. And this acted in a very hypnotic way, much like television's today, so people just accepted these claims. Är ni med där alltså man, yep. man, man tog foton på jag vet inte om det var på TV. eller man, vis, man, man la fram sitt case med hjälp av fotografier. Och eftersom fotografier var så nytt och fantastiskt och heligt på den tiden, så köpte vetenskapssamfundet mm. De här idéerna rakt av. Och det här har vi ju sett upprepa sig då. För nu så flyger ju NASA omkring i rymden och vi har massa rymdsonder och vi har bilar på mars och så vidare. För det har vi ju sett på film. Det har vi ju sett på Precis. tv, eller hur? Ja. och folk som går på månen också. Mm. ja Jajamän! Inf information, Informationsarenan, det är där ja. vi lever. Det är den världen vi lever. Vi är födda där och växte upp där och... Många där, där, mm. många, många... Det är så fascinerande det här Daniel, när, när ett nytt medium kommer, då kan man blåsa skjortan av folk igen va? Mm. Så att när, när, när då fotografiet kom, då kunde man använda det för och, och, och, och så, så historier som växer upp och blir sanningar. Så det här gör man ju då. Och det var ju samma sak då när, när tv-mediet och de rörliga bilderna kom då. Va? Då kunde man så fler historier som kunde växa upp och bli sanningar för oss. Va? Ja. Så... Jag tycker det är en sak som folk ska hålla utkik för är ju verkligen det att det mycket vi kommer få se är animerat på mm. nyheter. Och så. Det kommer bli mer och mer av det. Mm. Och då kommer man ju tycka, eller kan man såg ju att det hände. Det kommer ju vara. Det var en riktig person. Ja. Mm. Nej. Nej, mm. men det är precis som du säger, Daniel, att vi, vi är ju i en sån punkt nu i, i det här med datorgenererad grafik att, att vi kan inte avgöra mm. om det är eh, verkliga händelser, eller om det är helt genom datorgenererat. Då. Det mm. kunde man ju för några år sedan. Men, men idag så är det ju i princip omöjligt, alltså. Man, mm. man, kan, man kan ju göra det, men det, det, bygger, det är ganska svårt. Så att säga. Det bygger på att mm. de gör misstag och sådär. Men det, det går att se och göra det. Och, mm. Men det kommer bli bättre Det är ytterligare en orsak till att de vill att vi bara ska inhämta information i våra hus isolerade från varandra. Bara kolla på skärmar. Mm. Yep. Mm. Mm. Men vad gäller den här virologin som vi pratar om så, så där tycker jag att det är jätteviktigt att man faktiskt behåller den här... Eh, behåller ifrågasättandet kring hela virologin levande. För att alltså idag har ju hela samhället, vetenskapsvärlden och så vidare- omfamnat virologin i princip unisont med att ja, men vi har ju löst hela den här gåtan- med hur sjukdomar sprider sig och varför vissa blir sjuka. För att man skyller ju bara på virus hela tiden. Mm. Och, och det här köper ju folk. Så att idag så är det ju knappt någon- förutom vi då som är udda dissidenter- um, som, som skulle ens ifrågasätta om det existerar ett coronavirus. Men jag, jag tror ju inte ens att ett coronavirus existerar. För att så länge jag inte har fått se ett coronavirus någonstans och liksom kunna iaktta det själv under mikroskop eller så här så, så är det väldigt svårt att få mig att tro. För att om vi tänker på virusläran jag kommer ihåg när jag gick i skola i gymnasiet. Redan då fick vi lära oss om virus. Och virus är ju då en, en relativt modern grej jämfört med bakterier. Då är det ju alltså så att det är ju cellerna som producerar virus. För att virus tränger in i våra celler, och sen så förvandlar den cellen till en virusfabrik. Och sen så bara spyr cellen ut en massa nya virus varpå den själv dör. Och det här är ju liksom lite hönan och ägget-problematiken. Varifrån kom då det här allra första viruset? Eftersom det ska produceras av våra egna celler. Jag känner igen det där. Ja, alltså, det är ju egentligen alltså hela den här grejen med virus, så tycker jag, ju, man börjar ju faktiskt bara skratta. Men folk tycker bara att det är så fruktansvärt vetenskapligt och det är så många svåra termer i hela terminologin kring det här. Så att de bara böjer sig och nickar och tycker ja, det där överlåter jag åt experterna för de vet minsann hur allting förhåller sig. Alltså det är så farligt att tänka på det här viset att man överlåter allting åt så kallade experter. Alltså det sunda förnuftet överträffar alla samlade experter någonsin. Alltså få folk bara att fatta det. Det är ju det som är så svårt. Förstå att det sunda förnuftet som vi är födda med det är ju det vi måste använda. Och försök använda det och titta nu vad som pågår över världen. Mm. Alltså mm. har man det med håll så ser man ju löjligt allting. Men det är det vi ju marinerade i teater hela tiden. Mm. Det är tv, serier, nyheter. Och så, så har man ju uppmuntrat människor att bygga falska personligheter hela tiden. Så vi vi, vi har ju tappat det kontakten med det som är det som är det autentiska och då tappar man ju den här, vad är sen förnuft, den här känslan, den är svår att ta på eller hur mm. men mm. Ja, vi, vi, har bara gått, vi har bara gått för långt ifrån där. Många, många bygger upp sin identitet kring sin till exempel yrkesroll att det är den personen man är men... Det blir ett väldigt betralt uppvaknande för stiger man lite i samhällshierarkin då och gör så kallad karriär så innebär det ju att man förr eller senare kommer bli erbjuden någon av de här positionerna där man måste ta de här besluten och vet om vad man gör för först kanske man är ovetande men man har målat in sig i ett hörn så att steget är inte så långt att, att ta det här och veta om att man, man lär ut lögner och sånt Ja, om man, om man kollar, kollar bara på ordet eh, persona vad det mm. betyder mm. etymologin för det betyder actor's mask in a character play mm. och vi ja. är vi är personer, de säger att vi är personer vi har personnummer <laughs> mm. ja mm. det är mm. det är skrämmande Mm. -mm. mm. mm. Ja, nej, jag tänkte på det också apropå det här med virus och så. Jag, jag rekommenderar verkligen alla att gå in och titta på den här eh, Stefan Lanka. Eh, Doktor Stefan Lanka. Man kan check, ja, man, han finns på Youtube så man kan googla på det. Men han, han pratar på tyska. Men det finns alltså en, en, en jättebra genomgång eh, som heter Pandemic Theater. Eh, History of the... Ja, sen kan jag inte se vad det står med det Men... Men, och, och det som är så intressant också med, med eh, Lanke här, det är ju det att han sätter in den här eh, idén kring eh, smittsamma sjukdomar och, och virus och vaccin i ett historiskt sammanhang. För det här har man alltså använt strategiskt i krigföring, förstår ni. Så att. Ja. Det, här, det, det har liksom varit då för att man ska kunna få strategiska fördelar i världen då att England de satt belägrade, de kontrollerade till exempel Suezkanalen då va så då hade man idéer in i, i om det var Tyskland eller Frankrike så här att man skulle hitta på någon sjukdom då alltså och när jag menar hitta på så är det inte att framställa någon faktiskt sjukdom i något biologiskt laboratorium i underjorden va? Utan det var att skapa ett hoax helt enkelt så att, att eh, man trodde att det var någonting va? Och på så sätt eh, kunna påverka och, eh, och det här har man alltså hållit på med alla tider. Och det är ju ett sånt fantastiskt medel för populationskontroll. Och det är som, som Simon skriver här i den här tråden på, på Clues Forum, Origins of the Virus, det är att här har man ju liksom fått människor att stanna på sina platser i eh, helt frivilligt eh, utan att avfyra ett enda skott. Ja. Så, ja, det är, så, ja. så mäktig är tanken. Så ja. mäktig liksom... Det finns ju där... Har ni sett den här Truman Show? Mm. Mm. Den där filmen. Och där säger de ju... What does... What has kept Truman from discovering the true nature of this world until now? Om det något sker det så börjar han ju, vänta lite, något som inte stämmer. So what has kept Truman from discovering the true nature of this world until now? Och så svarar ju den här ledande figuren, han som har hand om so hela den här världen där Truman lever. Han säger ju något sånt, we accept the reality of the world with which we are presented. Mm. Så där det, det här första, när man rullar ut den här första förklaringen, förklaringsmodellen till oss hur världen ser ut. Vi accepterar den. Det är så, Och så sen, it's as simple as that. Och det, det är så enkelt det är det. Jag har någon figur som säger till oss någon som har auktoritet, som förklarar hur det är. Vi accepterar det. Mm. Ja. Och man ska ju börja tidigt. Det är ju långt ner i åldrarna i skolan och nu är det obligatoriskt yeah. med skolplikt ända från sex års ålder så att det ska ju, och nu ska det ju läras ut allt möjligt om genuspedagogik och barnen inte ska få vara det kön de, de är födda till att vara utan de ska upptäcka det efter tid och så vidare så att man planterar ju väldigt konstiga idéer i barns huvud så det, det är ju inte konstigt Jag... att många vill byta kön och sådär nu att det står folk på kö för att de tror att det är det som är fel på dem. Men det är ju övriga samhället som, som är fel. Det är ju klart att man, folk känner oro i sig när det ser ut så här. Så att, ja. Det är ett fullt angrepp på mänskligheten just nu, på mm. alla fronter. Ja, mm. det är verkligen det. Och, och när, man, när man var också... Ja. Sammanfattade förlåt. Patrik, bara, jag, jag bara tänker så här, jag sammanfattar det i min video. Försök det så här. Vi ja. hade ju SARS, MERS, äh, avian flu, Ebola, Zika. Sen har vi haft islamistisk terror, högeristremistisk terror, vi har haft finanskrisen, bankkrisen. Vi har haft, haft många förroliga kriser. Vi har ju självklart klimatkrisen och, och mm. pandemikrisen. Vi har haft alla där. Äh, kampanjen äh, Uh, vad heter den, den här MeToo-kampanjen, liksom alla de här kriserna, bara, bara lägga allting på bordet framför er mm. Ja visst, det är helt hysteriskt, och innan det så var det ju liksom kalla kriget och oljekrisen, och, alltså man har ju bara pumpat detta ja visst, det är ju det här, fear, fear, fear Det är fear. liksom det är gemensamma temat, om man bara zoomar ut och lägger det framför allting på bordet, man tänker sig vad är sannolikheten, vad är, vad är det som händer vad är det som händer där, och gemensamma tråden där är ju bara att på rädsla rädsla, styra genom rädsla som är i kontrast och totala motsatsen till kärlek. Mm. Mm. Ja visst. Så de vill att du ska det här håll. Ja. Nej men sen tänkte jag också det är ju, det är ju, det är ju de här väldigt otäcka väldigt mörka agenderna bakom också, liksom sådana här som du var inne på Martin då, att det här med, med att man ska hålla på och, och, och greja med den här könsidentiteten då och kolla upp lite det här vad som, vad, vad som gäller då för att och, och det finns en, en, en, en historia bakom det också för att min, min grabb då som är, är 12 år han han berättade för mig att det skulle vara flåsköljning på skolan eller flålackning och så, så frågar jag honom då vill du göra det eller nej det vill jag inte nej, nej men det är väl bara bra då gör du inte det Sen kom man hem från skolan och var lite dämpad sådär, så jag frågade, vad är det? Nej, Jag, jag, jag fick ju göra den här flålackningen. Jaha, var, varför då? Jo, för att jag sa att jag inte ville men då sa de att jag var tvungen att göra det. Och det enda sättet jag kunde få slippa på det var om jag hade med mig en lapp från föräldrarna. Och det hade vi aldrig fått reda på då, att man behövde en, skriva en lapp om man inte ville. då. Va? Så att de, de, de tvingade alltså honom till en, en medicinsk behandling då. Och det är ju ett brott mot eh, Sveriges lag då. Att, att all medicinsk behandling ska ju ske på frivillig basis då. Men det skulle de alltså tvinga eh, min, min grabb att göra det här då. Och sen är det ju lite intressant om man tittar på det här då. Va, va, va, men vad är det annat som man kan få göra då? Jo, man kan få bestämma vad man är för kön när man är 12 år i det här landet. Mm. Det, kan man, det, det är det man är stor nog för att få göra. Men inte om man vill genomgå en flålackning eller inte. Det får man inte bestämma. Eh, och ja. sen så kan man då få kirurgiskt kan man få lov att ändra sitt kön när man är 16. 16. Verkligen sponsrat av staten också då. Sponsrat av skattepengar. Ja just det, precis. Och det är ju med skattemedel då så ska, så ska man lägga pengar på det. Alltså det, det, det är så sjukt alltså. Och sen så var det ju, jag, jag pratade lite med dem häromdagen också då, sådär. jag har ju varit på skolan och pratat om corona och sådär. Ja, jo, vi hade ju då, de hade ju eh, SO-timmen då var ju helt ägnad åt coronaviruset och då, och då pratade man ju större delen under lektionen om hur bra det var med vaccin och vaccinets historia och hur fantastiskt eh, vaccinet är då. Mm. Så, så det är lite preprogrammering för det här fantastiska vaccinet som kommer nu om en ja. vecka eller två. Mm. Så, ja, så, så är det. Ja. Mm. Och sen kommer det ju att, ja. att vara precis då, om några veckor när vaccinet kommer att de som inte har vaccin de kommer att bli utpekade och utfrysta av sina kompisar. Jag tänker just på skolbarn. Mm. Så att, att det här, just det här med att vi rättar varandra i ledet. Det behövs inga skott, det behövs inga vakter. därför att vi är varandras vakter. Det är så himla smart mm. filosofi som de har kommit på. Mm. Mm. Men vad, vad kommer hända nu då? För trycket är väl ganska hårt att de stänger skolorna även i Sverige. Men hur gör föräldrar med sina barn som är, inte kan vara hemma själva? Så här, Då måste ju de ta ledigt eller vabba från jobbet. Så då stängs ju stora delar av samhällsfunktionen ner. Då, och det blir ju rejält i så fall. Mm. Uh, och vad kan utvecklingen bli där och sen har uh, jag läst i ganska stora event då, redan, det tidigt skedde innan, innan knappt smittan hade kom, uh, ja, de sa att han hade kommit till Göteborg och så, så ställer man in väldigt stora event som till exempel Göteborgsvarvet och Chalmerskortegen och sån här, uh, som ligger ganska långt in i framtiden, så hur, hur kan man veta utbredningen och, och längden på den här så kallade epidemin då uh, redan innan så att det där en mm. Bör man ju också vara lite misstänksam med varför de ställer in så här då. Och sen vet vi, inte, sen, ja, vi vet inte hur det blir med din föreläsning nu. Kommer du kunna ta dig till, till, Sverige, till Sverige nu? Ja. Mm. Det är frågan. Vi ja. får ju vänta och se. Ja. Det är alltså, att, att de avbokar evenemang så här långt fram i tiden, det har ju också en psykisk genverkan. För det skapar ju bara mer panik och mer stress hos folket att oj då, ända till och med maj, nu är det verkligt allvar. Mm. Och, och, och liksom När man ser den här paniken som saknar grund, alltså jag vet att så väl i Sverige som i Finland så har man ju utfärdat en rekommendation att alla folksamlingar inkluderande minst 500 personer eller liksom 500 personer eller mer, alla sådana samlingar bör Inhiberas, alltså större tävlingar och föreläsningar och olika fester och arrangemang och så vidare. Någonstans alltså så har den här rekommendationen gått till att föreningar slutar hålla träningar för barngrupper på cirka tio stycken. Mm. Och, och det här finns ingenstans i regeringens rekommendationer, i alla fall inte i Finland, utan där står det uttryckligen att man får själv bestämma om man vill fortsätta ha sina träningar eller inte. Att det är upp till föreningen att bestämma. Men ändå så när en förening bestämmer inga träningar så går nästan ah, nu har de sagt så, nu, nu, nu slutar vi också att ha träningar. Och så sprider det sig som en löpeld utan att någon egentligen kan motivera. Och, och här i Finland, det kom precis meddelande nu att skolorna hålls öppna som vanligt imorgon igen. Så att alltså barnen ska gå till skolan, flera hundra samlade i skolan. Men sen får de inte träna på kvällen med tio stycken som de har varit i skolan tillsammans med under dagen. Mm. Så, så det, det finns ingen, ingen förnuft längre i det här. Ja, mm. Nej, men Det är ju det här liksom flockbeteendet man skapar. Då och, yeah. och, och, och, och, och om man gör som alla andra gör så, så äh, känns det ju bra. Då, har man, då kan man ju inte bli anklagad för att ha gjort något fel i, i efterhand. Då, va? Om det skulle bli något äh, allvarligt. Liksom. så att, äh, Det är ju för det är precis som du säger. Det är ju samma sak här där jag bor. att Alla, alla sådana här idrottsföreningar de har ju lagt ner sina träningar nu. och Så att... Så. Ja. ja, men vad tror ni? Alltså, jag tänker lite så här. Man, man kan ju spekulera lite. För vi, vi vet ju lika lite som någon annan om vad de här eh, nätverket, psykopaterna eller vad man ska kalla dem, eh, planerar. Eh, men man kan ju säga att jag tänkte på det förut. Alltså, när man, när man får höra om sådana här saker som eh, att, att eh, det står corona alltså Madonna skriver corona en corona skriver, det finns Asterix-album alltså man har ju vetat det här man har ju planerat det här eh, och, och men ibland så säger man ju då att, att verkligheten överträffar dikten men, men i våran värld så är det ju så att verkligheten är dikten alltså man, man skriver ju någon slags manus här och, och planerar långt förväg för vad man ska göra Mm. Mm. Och vad är det nu man gör då? Ja, det är ju den här resetta i det ekonomiska systemet. Man, man rullar ju ut, det verkar ju som man ska rulla ut någon slags polis- och militärstatssystem här. Och, och, och människor ska inte kunna röra sig fritt och, och, och träffas eh, obehindrat eller i större grupper, va? Och sen kan man ju fråga sig Alltså hur länge får vi ha kvar eh, Det här som vi sitter och, och använder just nu Det här med internet och så yeah. va, va, mm. Vad tror ni om det egentligen? Jag tror de släcker ner Eller liksom man behöver logga in Och bekräfta vem man är Precis som på Facebook och sådana här ställen då. Så får man väl lite sociala poäng Beroende på hur systemlojal man är Och så är man för systemkritisk Så, så sänks man helt enkelt av det är väl min tro och jag tror inte det var ett misstag när de införde internet från början utan de har varit ute efter den här digitaliseringen. Få alla flöden och tjänster. allt ska vara digitalt och nu är ju snart till och med alla pengar digitala. Det finns bara virtu virtuellt alla funktioner. Och då blir allting spårbart, du kan göra en profil på vem, vem du vill så är det någon som då kanske inte har varit obekväm för systemet Man blir det... Ett senare skede i livet så kan man ju ta fram historiken och se om man kan hitta någonting i där. Och hittar man ingenting så kan man ju hitta på någonting och göra någon CGI-film till exempel. Så att ja. möjligheterna är ju oändliga för systemet här. Så att fler måste ju se igenom de här lögnerna för vad de faktiskt är. Och det behöver bli dags att göra det nu. Det är, är tröttsamt att mm. säga det här om och om igen. Och till och med för sådana människor som kallar sig vakna så går det inte in. Det är så. Mm, så. Ja, det är väl en sak som jag bara vill säga om, om, om det här som ni lyssnar på nu också. Det går alldeles utmärkt att ladda ner de här eh, programmen och lägga på en USB-sticka. Och det kanske inte är så dum idé att göra det heller. Sen får man gärna skänka en slant också. Mm. Eh, om man vill. <laughs> och, och till all sån här verksamhet. För att det är ju så här också att jag menar anledningen också till att vi sitter där vi sitter. Det är det att, att vi. Alltså det är det här med, med att för, för, och det är ju det jag ser också när jag, när jag, när jag tittar bak i historien va? att människor har sagt väldigt mycket kring den här problematiken och det, och det gäller liksom vacciner och det gäller hur, hur världen styrs och så vidare va. Men eh, det som har varit så bekvämt för eh, det här gänget är det att de, har inte, det, det enda de, de behöver liksom inte tysta sanningen. Utan de behöver bara inte bry sig om den. Om man överröstar sanningen med sin egen propaganda så då försvinner den. va. Och, och det har man kunnat göra så väldigt effektivt nu. Och det har ju varit det här med massmedia då naturligtvis. Och, och, och att man har kontrollerat allting som... Som, tryck, Men, som sen, så... ja. Men sen är det ju... Det är ja. tänk, vilket, tänk vilket skaket bygger det där Tänk mm. vilket skakigt system är. Det, det räcker att du har ett par liksom människor här och här i världen som kan uttala sanningen och hela bygget kan börja skaka. Så ja. Det är så det är med Lugnar, med såna jättebyggen som är svaga. Ja. Och det är det som är deras svaghet. Jag tror just... Just nu, man liksom, det känns ju som att ja, men vad kan det här göra att vi går ut och pratar så här? Jag tror det kan jag jättemycket. Det jag tror det liksom också. bygget för de här de människorna de lyssnar på detta och hela mm. bygget börjar skaka när, mm. när sanningen, och jag tror man behöver komma ut, och tala ut mot det här styrkan i deras budskap. När man klarar av det och bara visar att ja, men det finns inget där. Och när man går ut mot liksom av det här ändamålet som de vill åstadkomma. Alltså det blir... Det är en kraftig effekt, tror jag. Och jag tror att det behövs så jättemånga som gör det för att det ska få en kraftig effekt. För det är samma som ett mörkt rum. Det behövs inte mycket ljus i det rummet för att liksom det ska bli ljust. Det är den principen. Så jag tror... Jag, jag bara önskar att mer folk... Bara, pra, bara pratar med folk. Säg som det vågar, Våga sticka ut. Det är liksom... Häng inte med på det här duet nu. Det, det är liksom, man vet vad det slutar någonstans. Mm. Det kommer inte klara sig själv om man bara står och försöker tänka så som de gör, optimera sitt egna intresse. Det är liksom. Det går, det går inte. Nej precis, det, jag, håller, jag håller med och, och sen också, man får ju en viss liten uppfattning om den här strukturen som, som finns i det här och hur det fungerar och man ser ju en väldig koncentration runt just media va? Ja. Och media är ju så viktigt för att det är så, det är ju där man serverar eh, oss vår verklighet va? Det, det vi uppfattar. Så att det, det är väldigt mycket man kan påverka genom media. Men sen så påverkar man ju även genom, genom vetenskap. Och, och genom då det monetära systemet som man kontrollerar naturligtvis. För där, där bestämmer man ju vilka som blir rika och får hög status. Va? Och det är ju de nyttiga idioterna då som man hela tiden lyfter fram. Då. De, och, och, och det är ju också det här att. att jag tror precis som Linda var inne på förut också att jag, jag tror inte det, det är särskilt många inom, inom medicinen eller inom andra kategorier som är särskilt, särskilt insatta i det här som sitter och, och, och gör detta eh, som är en del av systemet och är medvetna om att de är det va. Utan de, de gör sitt jobb va? Och, och tänker att det här är ju som det är. Liksom. Jag, det här har jag fått lära mig att detta stämmer. Va? Så att en, en läkare eller en skolsköter ska vaccinera liksom inte barn med insikten om att ja, det här är, är <går> sådär. Utan man är en del och, och, och det som blir så jobbigt då det är ju det att om fler och fler människor vaknar upp. Va? Då kan då ju det här systemet att fungera. Mm. Så det, det alltså de, de kan bara ha det här, den här typen av system om vi är eh, lurade. Och, och, och är det tillräckligt många som, som, som ploppar ur? Va? Vi är fler än dem. Så är det bara. Ja, det, det, det, då kan, det kan bara funka om man har medlöpare. Mm. Mm. Det är Visst. så. Och det, då ska vi och vi se vad de vill. Men Medlöpare och nyttiga idioter. Och de här ja, idioterna, eller de som är lurade, precis som vi har varit större del av vårt liv, och som de flesta fortfarande lever, de är ju alltid den stora massan. Ja. ja. Och det... och, men sen är det lustigt när man kommer då när, när man så att säga ringer i klockan och berättar att saker och ting inte alls förhåller sig så som det verkar när man till exempel påtalar att vacciner faktiskt skadar och dödar istället för att de skyddar och räddar ett liv eller när man som nu då berättar att hela det här med coronavirus är en bluff och ett länge planerat skådespel och så vidare så de som tror på det då är ju deras reaktion men herregud du förstår väl att om det verkligen skulle vara så som du tror så då skulle ju någon ha sagt någonting. Och man säger, ja men hallå jag står här och säger det just nu. Ja men alltså jag menar ju liksom någon på tv eller det skulle ha stått i tidningen. <laughs> Det är det här som är det klassiska. Jag kommer ja. ännu ihåg när jag var riktigt liten så frågade jag min pappa. Jag sa till min pappa så här, alltså det måste väl ändå finnas botemedel mot cancer. Jag vägrar tro att det inte finns något botemedel mot cancer. Och min pappa svarar, ja men du måste ju tänka Linda att om det verkligen skulle finnas ett botemedel mot, mot cancer då skulle det ju vara första sidans nyheter i varenda tidning. Mm. Och, och det här beskriver ju väldigt mycket, alltså den makt som systemmedia har tillskansat sig, alltså det är så skrämmande. De styr verkligen människors tankar, människors åsikter, alltså de marinerar folk i lögner dagligen. Så till den milda grad att folk är helt bombsäkra på att allt som sägs i tv och står i tidningen, det är sant. Mm. Vi skämtade om där, jag och Martin, innan ni sa det. Mm. Här. Men ge mig bevis då. Ge mig bevis på att det inte är så. Mm. Oh, Okej. Okay. Och, och, och då ska det vara bevis. liksom Då, är det, då måste det vara en, ett medgivande för att någon person går ut och gör det på expressen, eller DN. Ja, jag känner att de har gjort det. Det är liksom som bevisgrad som krävs. <laughs> Exakt. <laughs> ja, <bra>. okay. <laughs> mm. ja Gudars. Nej det är nog den hårdaste liksom, pillret eller det bästgaste pillret för människor att svälja eller förstå det här att, att, att den media som vi har, den media som vi har över hela världen, den, den har ingenting att göra med att, att förmedla nyheter till oss utan det är ett propaganda, maskineri och, och, och psykologisk krigsföring mot oss, det är det det handlar om va? Och det är tyvärr så med, med större delen av vetenskapen också. Ska man hitta den vetenskapen som faktiskt stämmer och säger någonting då kan man inte titta på de som vi får höra om på kunskapskanalen och som får pris och så vidare. Det, de, de säger inte mycket som mm. har någonting med vetenskap att göra tyvärr. Ja. Nej, och alltså, om man bara tänker igen använder sitt sunda förnuft. Alltså låt säga att två stycken skolelever slåss på skolgården och de ska in till rektorn på samtal och det ska redas ut vad som har hänt. Oj, oj, oj. Och så tar man in dem i varsitt enrum och ber dem förklara exakt vad det som har hänt. Du får två diametralt olika versioner av de här två pojkarna om vad som verkligen har hänt. Men sen när man läser tidningar över hela världen då rapporterar alla tidningar exakt samma sak om alla händelser. Mm. Alltså är inte ganska märkligt det? Mm. För att, att ingen opponerar sig någonting för det, Då har alla, alla kör samma linje. Och det här borde ju alltså också få folk att inse att vänta. Någonting är ju fel. Hur kan det komma sig att varenda tidning håller med om det här? Mm. Men istället... Istället så funkar det tvärtom. Ja, men det måste ju vara sant för att varenda tidning skriver på exakt samma sätt. Då är det ju självklart sant. Mm. Mm. Ja, det var bra, Linda. Nu alltså, jag riktigt pärlaren. Ja. Det är så, här, så vissa enkla förklaringar ibland. Så bara, vänta lite. Mm. Mm. Ja, vad säger ni? Daniel vissa tecken på att behöva gå hem. Ja, nu. Ska vi mm. fortsätta eller... Nej men jag tycker vi har gjort ett jättebra jobb här mm. eh, och jag börjar känna mig nöjd också mm. eh, men eh, tack ska ni ha. Det här var ett riktigt roligt avsnitt att få vara med på med så många kloka människor samlade på ja, samma gång. Ja nog ett av de viktigaste också då för, med tanke ja. på den här kommande vaccinationskampanjen då så att, eh. ja som människor kan ta ett korrekt och informerat beslut istället för att bara lyssna på propagandan som är ganska ensidig. Då. Mm. Ja, så att, uh, mm. Vi får hoppas tack, att vi kan göra så småningom. Ja, tack så ja. mycket. Tack så tack mycket. Så jättemycket. Tack, tack, tack. tack allihopa. Jag vill tacka lyssnarna. Ja, hej då. Hej då. Ja, nu efter programmet så följer Madonnas låt under Melodifestivalen 2019 som heter Future. Och därefter följer Ola Aurels låt Apokalyps. Mambo Not everyone is coming to the future everyone is from the past Not everyone Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna less, less. You ain't woke. Come get woken, heal the broken, come give hope, come give life, only get one, so we gotta live it. Science, just free your mind. Welcome to the future, it's a culture ride. Too much pain inside, it's an override. Yeah, yeah. You've been putting too much time trying to survive. Don't like the person in your past, so you let them die. Yeah, yeah. Not everyone is coming to the future. Not everyone is done it from the past. Not everyone can come into the future. No. You said so Your future is bright Just don't turn out the light Tell the sun not to shine Cause you said so Now everyone is coming to the future Now everyone is coming from the faster. Where you, you come from being lost, it's the future crucifixion on the cross. But you know that I'ma rise above it all. God. Du skriver tidningen att det blir krig igen Det står om spridningen av hat och ett förhett klimat Snart rasar allt ihop och vi får plundra kop Sen blir det hockeyskydd på stan och byta barn mot mat Och det finns många skäl att vara negativ Men det är samtidigt en chans att bära kniv. Och när hungen härjar så blir ju det som en äkta, fem, två dier. Så låt oss ta en snabbs för systemkollaps För när polis och vakter flyr så blir det du som styr Det blir som att vara del av ett datorspel Där man har pannband och gevär och går på äventyr Och han din granne som spelar bas var kväll Kan du plötsligt hugga ner och ha som björnskinsfäll Du kan frysa köttet och sno hans oj. Oj, oj, oj, det här ska bli skoj Så oj Oj, oh, oh, oh, oh. tar kunna slut för vi är ren och boy, och du slipper från dina studielån Jag tror att apokalypsen blir skoj. Det så vilt och fritt Finns inget mitt och ditt Ser man ett öra man vill ha Så bara ta och dra Ja, det blir åka av Snart kan du ha en slav Bygga hus till ett vattendrag Går också bra Och när du kastar dig från en explosion Tränas rygg och och vader Och du får motion Och du slipper från din tandläkartid När tandläkaren vilar i frid Så oj Snart är vi barn på nytt Bara skrik och stoj Ja det blir tält och städ I en sag och bädd. Jag tror att pojken var ska få ståj. Vill du hellre Sitta där och vara sur Och pessimist Och känna känslor för de barn vi snart ska steka Ja då är det lite ditt fel Om vår sista tid blir trist När det kunde vara som att gå ut och leka För poj Oh, oh, oh, oh. Nu blir det män med mask och med max konvoj Nu får man puckla på som i tecken två Nu blir det rumsrent att gå i cowboyhatt Nu kommer män vara män och man blir scout igen Jag tror att apokalypsen blir, apokalypsen blir Apokalypsen blir skoj